Martíus og Guðspjall, Ólafur Skúlaðsson biskup les. Martíus og Guðspjall er á þremur dísladiskum, hvers konar eða opinber hlutningur er á heimill. Á þessum disti er ég til ætlafti kapituli. Martíus og Guðspjall, fyrsti kapituli, ættartala. Ættartala Jésu Krist, Sónar Davís,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 Obe kat Iisai, o Iisai kat Davi konuk. Davi kat Salomen, ykonu uria. Salomon kat Rauboam, Rauboam kat Aapia, Aapia kat Aasaf, Aasaf kat Joosafat, Joosafat kat Jouram, Jouram kat Usia, Usia kat Joutam, Joutam kat Akas, Akas gatt Ezekia, Ezekia gatt Manasse, Manasse gatt Amos, Amos gatt Jóssía, Jóssía gatt Iakonja og bræður hans á tíma herleifingarinnar til Babilonar. Eftir herleifinguna til Babilonar gatt Iakonja Sealtiel, Sealtiel gatt Serubabel, Serubabel gatt Abiud, Abiud gatt Eljakim, Eljakim gatt Asór,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 14 ættlýðir frá Davíð framar herrleifingunni til Babilónar og 14 ættlýðir frá herrleifingunni til Krists. Þæringi Ísú Krists var með þessum aðbyrðum. María, móður hans, var föstnu Jósef en áður en þeir komu saman reyndist hún al að anda. Jósef, þestarmæður hennar,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 og tók konu sína til sín. Hann kendi hennar ekki, fyrir hún aði alessón, og hann gaf húnu nafnið Anna Annarkabli Þegar Jésús var fættur í betliðum í Jútef á döfum Herodesar konungs, komu vitningar frá östurlöndum til Jérusalem og Söldu, hvar er hinn nýfætti konungur geyringa? Við sáum stjörnum hans að renna upp, og erum komnir að veita honum lotningu. Þegar Herodes heilði þetta var það skefkaður og öll Jérusalem með honum, og hann stemdi saman öllum aðstu prestum og fræðumennum lýsins og spurði þá hvar á Kristur að fæðast. Þess vörðu honum Í betli í Jútiðu, en þannig að rýtað hjá spámaninum Þú betli í landi Jútiða, Ekki ertu síst með að hefðarborga Júta, því að höfðingi mun fráður koma sem verður erður hildir líðsmýns Ísraels. Þá kallaði Herodes vitringana til sín og laun og gróft eftir því hjáðum nær stjarnan hefði byrst. Hann sendið á síðan til bekkliðum og sagði, farið og spyrjist vandlega fyrir um barnið og er þér finnið að láti mig vita til þess að ég komið og veitt því lotningu. Þeir lítu á konung og fóru, og stjarnan sem þeir sáu östu þar fór fyrir þeim, uns hana bar þar yfir sem barni var. Þegar þeir sáu stjörnuna glöttust þeir harla mjög. Þeir gengu inn í húsið og sáu barnið og maríu móðurles fjallu fram og veittu því lotningu. Síðan lugu þeirra upp fjárhyslum sínum og farið þið gjafir, gull, reykjalsi og myrru. Eð það sem þeir fengur bendingu í draumi að snúa ekki aftur til herr og þessar, fóruð þeir aðra leið heim í land sitt. Þegar þeir voru farnir, þá veitrast engill drottins Jósep í draumi og segir, rís upp, tak barnið og móður þess og flýtir ekkjæftar hans. Þar skaltu vera unns ég segiðir, því að Herodes mun leita barnsins til að fyrifæra því. Hann vaknaði, tók barnið og móðu þessum nóttina og fór til Egyftalands. Þar dvaldist hann þanga til Herodes var allur. Það sem drottin sagði fyrir munnsbámann sem skildi rætast, frá Egyftalandi kallaði ég sónminn. Þá sá Herodes að vitiðingar þennir hafðu gappað hann og varð afar reyður, sendi menn og letn myrða öll sveinbörni bekklið henn og nágræni hennar, tvævetur og yngri. En það svaraði þeim tíma er að við komist að hjá vetringunum. Nú rættist það sem sagt var fyrir mun Jeremías Bámanns. Rött herðist í rama, grátur og kveinstafir miklir, rakel grætur börnin sín og vill ekki huggast láta, Því að þau eru ekki fram að lífs. Þegar herr var dáin, þá vitast engill drottins Jósef í draumi í Ekipta landi og segir, Rís upp, tak barnið og móður þess og far til Ísraels lands. Nú eru þeir dánir sem sátum líf barðsins. Hann tók sig upp og fór til Ísraels lands með barnið og móður þess. En þá var hann herði að Arkelás ríða ríkjum í jútiðu í staðherult þessar föðusins, ótaðist hann að fara þangað og hjælt til galilegu að eftir bendingu í draumi. Það settist hann að borg sem heiti Nazaret, en það átti að rætast sem sagt var fyrir munnsbámannana, Nazarei skalan kallast. Þrýðikabli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 berir þá ávöxt sambóðin yðruninni. Látið yður ekki til hugar koma að þér geti sagt með sjálfum yður, við reygum Abrahama föður. Ég segi yður að Guð getur vakið Abraham börn af steinum þessum. Öxin er þegar lögða rótum tranna og hérta tré sem ber ekki góðan ávöxt verður upphagfið og í eldkastað.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 og var þá orðin hungraður. Þá kom fristarinn og sagði viðan, ef þú ert sónur guðs, þá bjóð þú að steinar þessir verði að brauðum. Ésú svaraði, reytað er, eigi lifir maðurinn á einu sem mann brauði, heldur á hverju því orði sem framgengur á guðsmunni. Þá tekur djöfullinnan með sér í borginni helgum, Setur hann á brúnmisterisins og segir við hann, ef þú ert sonur guðs, þá kasta þér ofan því er rýta er, Hann munn fela þig englum sínum, og þeir munnu bera þig á höndum sér að þú steytir ekki fótinn við steini. Jésús svaraði honum, aftur er rýtað, ekki skalt þú freysta dróttins guðsins. Enn tegur djöfullinan með sér upp á ofrætt fjall. Sýnur honum öll ríki heims og dýrð þeirra og segir, allt þetta mun ég gefa þér, eða þú fellur fram og tilbyður mig. Að Jésu sagði við hann, vík brótt satan rýta þér, dróttin guð þinn skaltu tilbyðja og þjóna honum einum. Þá fór djöfullin frá Jésu og englar komu og þjónaði honum. Þegar hann heyrði að Jóhannes hefði verið tekin höndum hjæltandið gælilegu. Hann fór frá Nazaret og settist aðeði kapina náum við vatnið í byggðum Sebulons og Naftali. Þannig rættist það sem sagt er fyrir munn Jesaja Spánans, Sebulons land og Naftali land við vatnið, landið handan jórdanar, gælilega heyringjanna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 en þeir voru fiskimenn. Hann sagði við þá, komið og fylgi mér og muni ég láta yfir menn veiða og þegar í stað yfirgáfið þeir netin og fyrdu honum. Hann gekk áfram þaðan og sá tvo aðra bræður Jakob, Sebedjursson og Jóhannes, bróður hans. Þeir voru í báttnum með Sebo deyrus í föður sínum að búa net sín. Jésús kallaði þá Og þær yfirgafu jafnstört bátinn og föður og fyltu honum. Hann fór nú um allar Galiléum, kenndi samgundum þeira, þritaði og fagnaði erindum ríkið og læknði hver sjúkdóm og veikindi með lífsins. Orstir hans bastu malt sýrland og menn færðu til hans allar sem þjáðust af ýmsem sjúkdómum og moku kvölum voru haldnir yllum öndum, tónsjúka og lama, og hann læknaði þá. Mikill mannfjöldi fyldi honum úr Galilíu, Dekapólus, Jérúsalem, Júteu og landinu Handanjórdanar. Fymtikabli Þegar hann sá mannfjöldan gekk hann upp á fjallið, þar settist hann og lærisvinna hans komið til hans. Þá laugan upp munni sinum, kendi þeim og sagði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 Verði glaðir og fagnið, því að launirður eru mikil á himnum, þannig ofsóttu þess báminnina sem voru á undan yður. Þér eru saltjarðar, ef saltið opnar, með hverja á að selta það. Það er þá til einskist nýtt, menn fleiði og tróða undir fótum. Þér eru ljós heimsins. Borg sem á fjallistendur fær ekki duðlist.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 Év réttlæti yðar ber ekki af réttlæti fræðmenna og farisea. Komist er aldrei í himnaríki. Þér aveir heyrst að sagt var við forfaðurna: Þú skal ekki móð fremja. So sem móð skal svara til saka fyrir dómi. En ég segi yðr: Hver sem reiðir skal svara til saka fyrir dómi.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 Þú skalt ekki dríja hór, en ég segi yður, hversum horfur á konu í gyrndar hug, hefur þegar dríkt hór meðni í hjarta sínu. Ef hægra augaðið tæliði til fatt, þá rífðað úr og kasta frá þér. Betra er þér að einn límaðina glatist en öllum líkamað þínum verði kastað í helviti.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 að hún drýr hór og sá sem gengur að eiga konu drýr hór. Enn hafið þér hýrt að sagt var við forfðurna, þú skalt ekki vinna rangan eigð, en halda skaltu eigða þína við drottin. En ég segi yður að þér eigið alls ekki að sverja, horki við heiminin, því hann er háseti guðs, nefi jörðina, því hún er skörfóta hans, nefi jærusalum, Þú mun le borg kenn konungs og eigir skal du sverja við höfuð þitt því að þú getur ekki gert eitt hár hvitt eða svart en þegar er þú ert talið jæ á eða já og nei sé nei það sem umfram er kemur frá hinu vonda þér er verið hært að sagt var auga fyrir auga og tann fyrir tann en ég segi yður Rísið ekki gegn þeim sem gerir yður meinn. Nei, sláu einhver þig á hægri kinn, þá bjóð honum einnir hína. Og viljið einhver þreytja lög við þig og hafa aftur kirtil þinn, gef honum eftir yfirhafnina líka og neyði einhver þig með sér eina mílu, þá far með honum tvær, gef þeim sem byður þig og snú ekki baki við þeim sem við tvo lángja á þér. Þér að við hérta sagt var, þú skoðt elska nánga og hata óvindin, en ég segi yður, elskið óvindi yðar og byrjið fyrir þeim sem ofsæki yður, svo að þér reynis börn föður yðar á himnum, er lætur sól sína renna upp yfir vonda sem góða og rigna yfir réttláða sem rangláða.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 Þeim til sínis, annars eigi þér engin laun hjá föður yðar á himnum. Þegar þú gefur ölmusu, skal ekki láta þeita lúður fyrir þér eins og hrestnarar gjöra í samkunduhúsum og á til þess að hljóta lofa mönnum. Sannlega segið yður þér hafa tekið út laun sinn. Þegar þú gefur ölmusu, viti vinstruhöndin ekki hvað þú hægri gjörir. Svo að ölmusa þinn sé í leinum, og faðið þinn sem sér í leinum munn umbuna þér. Og þegar þér byggist fyrir, þá verðið ekki eins og hræstnararnir. Þeir vilja helst standa og byggjast fyrir í og á gatnamótum til þess að menn sjáu þá. Sannlega segir viður, þeir hafa tekið út laun sín. En er þú byggist fyrir, skal þú ganga inn í herbergið þitt, loka dyrunum, og byðja föðuð þinn sem er í leinum. Fadið þinn sem sér leinum mun umbuna þér. Þegar þér byggjist fyrir, skuluð þeir ekki fara með fánýta mælgi að hætti heitinga. Þeir higgja að þeir verði bænheyrðir fyrir mælgi sína. Líkist þeim ekki. Fadir hefur veit hvers þeir þurfið áður en þeir byðjið En þannig skuluð þeir byðja. Fadir vor,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 þá verði ekki daprið í bragði eins og ræsnarar. Þeir afmynda andlitt sín svo að engum diljist að er fasta. Sannlega segiður, þeir hafa tekið út laun sín. En að þú fastar, þá smýr höfuð þitt og þú andlitt þitt, svo að menn verði ekki varir við að þú fastar, heldur fadir þinn sem er í leinum, og fadir sem sér í leinum mun umbuna þeirr. Sapnið yður ekki fjársjóðum á jörðu, það sem mölur og rýð eðir, og þjófar brjótast inn og stela. Sapnið yður heldur fjársjóðum á himni, það sem horki yður mölur nýr rið og þjófar brjótast ekki inn og stela. Því hvað sem fjársjóður þinn er, þar mun og hjartað þitt vera. Auðað er lampi líkamans. Sér auðað þitt heilt mun allur líkamið þinn bjartur.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 Verið ekki áhyggjufullur um lífiðar, hvað er eða eða eða drekka, ný heldur um líkama eða hverjuð er eða klæðast. Er lífið ekki meira en fæðan, og líkamin meira en klæðin? til tilfugla himinsins, horki sá þeir nýju uppskera, nýju sapna í hlöður, og fadriðar himnaskur færi þá. Eru þér ekki miklu fremri þeim? Og hér getur með áhyggjum aukið einni spönn við aldur sinn. Og hér eðar áhyggjum fyrir um klæði. Hyggjð að lilljum vallarins, hvað svo þar vaksa? Horki vinna spinna, en ég segi eður, jafnvel Salomón í allri sinni dýrð var ekki svo búin sem ein þeirra. Fyrst Guð skrýði svo grasvallanins, sem í dag stemdur,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 Húi sér þú flísina í auga bróðurins, en tegur ekki eftir bjálkanum í auga þínu. Eða hvernig fær þú sagt við bróður þinn? Lát mig draga flísina úr auga þér. Og þó var bjálki í auga sjálfs þín. Hræstnari, draga fyrst bjálkan úr auga þér, og þá sérðu glögt til að draga flísina úr auga bróðurins. Gefið ekki hundum það sem heilagt er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 mun upplokið verða eða hverja sá maður meðalíðar sem gefur sín í stein er hann byður um brauð eða höggorm þegar hann byður um fisk fyrst sér sem eru vondir hafi vita á að gefa börnum eða gólargjafir hver miklu fremur mun þá fadir eða á himnum gefa þeim gólargjafir sem byðja hann allt sem þér viljið að aðri menn gjöri yður Það þér og þeim gjöra, þetta er lágmálið og spáminirnir. Gangiðin um þröngar hlýðið, því að vilt er hlýðið og vegur um breyður sem liggur til glötunar og margir þeir sem þarfara inn. Hvað þröngt er það hlýð og mjól og vegur er liggur til lífsins og fáur þeir sem finna hann. Varist falsbáminn. Þeir koma til í þar í en innra er þeir gráðu í vargar, af ávöxtum þeirra skuluðir þeir þekka þá. Hvort lesa menn vinn fyrnum af þyrnum eða fígur af þýslum. Þannig ber sérkvært gott tré góða ávöxtu en slemt tré vonda. Gott tré getur ekki borðið vonda ávöxtu, ekki heldur slemt tré góða ávöxtu. Hvert það tríja, sem ber ekki góðan ávöxt verður upp höggvið og í eldkastað. Af ávöxtum þeirra skuluð þér því þekka þá. Ekki mjög hvers sá sem við mig segir herra herra ganga inn í himnaríki. Eldur sá einn er gjöru vilja föður minns sem er á himnum. Margir munu segja við mig á þeim degi herra herra. Höfum við ekki kent þínu nafni? Reykið út ylla anda í þínu nafni og gjörði þínu nafni mörg kraftaverk. Þá mun ég votta þetta. Aldrei þekkt ég yður farið frá mér yllgjörða menn. Hversum heyrið þessu orð mín og breytir eftir þeim, sá líkur hyggnum manni er byggði húsitt á bjargi. Nú skall á steiburegn, vatni flætti, Stormar blésu og buldu á því húsi, en það fjall eigi, því það var grundvalað á bjarki. En hver sem heyrið þessi orðminn og breyðir ekki eftir þeim, sá að líkur heimskum manni er byrði húsið þá sandi, steipi regnskarlá, vatni flætti, stormar blésu og buldu á því húsi, það fjall og fall þess var mikið. Þegar Jésús hafði lokið þessari ræðu, undraðist mannfjöldunum í og kenningu hans, því að hann kendi þeim eins og sá er vald hefur og ekki eins og fræðumenn þeirra. Áttundi kapli Nú gekk Jésús niður á fjallinu og fylgdi honum mikill mannfjöldi. Þá kom til hans lík þrár maður, lögd og sagði, Herra, ef þú vilt, getur þú hreinsað mig. Ég svo rétti út höndin að snartanum meldi, ég vil, verð þú hreytn. Jafn skjótt var það hreytn af líkþranni. Ég sagði við hann, gæt þess segja þetta engum, en far þú, sýn þig prestunum og færðu þá fólk sem ósebauð þeim til vitnisburðar. Þegar hann kom til kapun á hún, gekk til hans hundrasöfðingi og bað hann, herra, Sveitt minn liggur heima lami mjög þungt haldin. Ég svo sagði, ég kem og læknan. Þá sagði hundra herra, ég er ekki verður þess að þú gangir innundir þak mitt. Mæl þú aðeins eitt orð, og mun sveitt minn heill verða. Sér sjálfur er ég maður, sem er það lúta valdi og ræði við hermannum. Og ég segi við eitt, far þú, og hann fer, og við annan, kom þú, og hann kemur og við þjónminn þetta, og hann gjörði það. Þegar Jésús herði þetta undræðist og mælti við þá sem fyldu honum, sannlega segið viður, því líka trú hef ég ekki fundið hjá neinum í Ísrael. En ég segiður, margir munu koma frá östri og vestri og sitja til borðs með Abraham, Ísak og Jakob í himnaríki. En sinni ríki sinns, Munu út reknir í ystum miskur. Þar verður grátur og gnistrand hanna. Þá saði Jésús við hundra sæðingjan, farðu, verði þér sem þú trúir. Og sveinninn varð heill á þeirri stundu. Jésús kom í hús Péturs og sá að tengda móður hans lág með sóttiða. Það snart höndinnar og sóttitinn fór úr henni. Hún leysi á fætur og gekk honum fyrir beina. Þegar kvaldval komi færðum enn til marga er haldnið voru yllum öndum. Yllu andana rak út með orði einu, og alla þá að sjúkir voru leiknaði hann. Það átti að ræta, sem sagt er fyrir munn Jésæja spámanns. Hann tók á sig meinvór og bar sjúkdóma voran. En þegar Jésús á mikinn mannfjölda kringum sig, bauð hann að fara yfir um vatnið. Þá kom fræði maður til hans og svo sagði, mestari, ég vil fylgja þér hvert sem þú ferð. Ég svo sagði viðan, refar eða greni og fuglar himins reyður, en mannssonurinn og herriki höfði sínu aðað alla. Annarur hópi lærisvenna viðan, herra, leið með fyrst að fara og jarða föðu minn. Ég svo svarar honum, fylg þú mér, elátt hennar döðu jarða sínu döðum. Nú fór hann í bátinn og læriði Svenna hans fylgdu honum. Þá gjörði svo mikið veður og vatninu að bylgurnar gengu yfir bátinn. Að ég svað. Þið fara til, veki hann og segja, herra, bjarga þú ver förumust. Hann sagði við á, hverði hrettir þér trúlitlir? Síðan reysan upp og hastaði og vindin og vatnið og varð stillilokn.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 En langt frá þeim var mikið svínahjörð á beitt. Illu andarni báðu hann og sögðu, ef þú rekur okkur út, sendu okkur þá í svínahjörðina. Hann sagði farið. Útfóruðir og í svínun og öll hjörðin ruttist fram að hamrinum í vatnið og týndist þar. En hirðar þinn komu til borgarinnar og sögðu öll tíðindin líka frá mönnunum sem haldur voru illum andum. Og allir borgamenn fóru út til móts við Jésu, og þegar þið sá hann, báðuðir hann að fara burt úr hérðum þeirra. Nýundi kapli Þá stið Jésus í bát og hért yfirum og kom til borgarsinnar. Það er færa menn lamamann sem lágir ekki. Þegar Jésu sá trú þeirra, sagði hann við lamamanninn, Vertu hugshostur barni mitt, syndi þínar eru fyrirgefnar. Nokkur fræðið menn sögðu þá með sjálfum sér hangum því lastar. Að Jésús þekkti hugsanir þegar og sagði, hvað í hugsi þér illt í hjörtum í þar? Hvort auðveldar að segja, syndir þínar eru fyrirgefnar eða startu upp og gakk. En til þess að þér vitið að mannsóren hefur vald og jörðu að fyrirgefa syndir, þá segi ég þér, og nú talar hann við lama mannin, upp, takur ekki þína, og far heim til þín. Og hann stóð upp og fór heim til sín. En fólki sem horfði á þetta varð óttast leið og lofaði guð sem gefið það við mönnum slíktu vald. Þá er gekk þaðan, sá hann mann setja hjá tóllbúðinni, Mattuðs að nafni, og hann við hann, fylg þú mér? Og hann stóð upp og fylgdu honum. Nú bar svo við er Jésús sat að borði í húsi hans, að margir tóllemdumenn og berðsindu ír komu og settust þar með honum og lærisvinnum hans. Þegar farið séð að sáða, sáða þeir við lærisvinna hans, hvers vegna eða til mistari í þar með tóllemdumannum og berðsinduum. Jésús heyrði það og sagði, Ekki þarf að helbriðið læknins við, heldur þeir sem sjúkir eru, farið og nemi hvað þetta merkir, miskun sem er vilja, ekki fórnir, Ég er ekki komin til að kalla réttláta, heldur syndara. Þá koma til hans lærisvunar Jóhannesar og segja, Hví fastum ver og farið sér, eða þínur lærisvunar fasta ekki. Ég svo svaraði þeim, Hvort geta brúðkaupsgestir verið figgir meðan brúðguminn er hjáðum? En koma munið þeir dagar, eða brúðguminn verður frá þeim tekin, þá munið þeir fasta. Enginleitur bót af óþæðum dúk á gamalt fat, því þá rýfur bót til út frá sér og verður að verri rýfa. Ekki láta menn heldur nýtt vín á gamla belgi, því þá springa belgirnir og vínir fer niður en belgirnir ónýtast. Menn láta nýtt vín á nýja belgi og varðveitist á hortfækja. Nennan var að segja þetta við þó kom fórstuðum að reitt laut sagði, Dóttir mín var að skilja við, kom og legg höndina yfir hana, þá mun hún lippna. Ég stóð upp og fór með honum og læri hans. Kona sem hafði að blóðlátt í tólf ár kom þó að daki honum og snart fald klæða hans. Hún hugsaði með sér, ef ég fæ aðeins snert klæði hans mun ég heil verða. Ég svo sneri við og er hann sá hana, sagði hann. Vertu hugröð stóttir, trú þín hefur bjargaðir. Og konan varð heil frá þeirri stundu. Þegar Jésús kom að húsaðu fórstöðumannsins og sá pípuleikar og fólkið í uppnámi sagði hann fari burt. Stólkan er ekki dáun, hún sefur. En þeir hlóaði hann. Þegar fólkið hafði verið látið fara gekkan inn og tók höndanar og reist á stólkan Og þessi tíðindi bárust um allt það hér Þá er Jésús hérð þaðan fóruð tver blindir menn eftir honum og kalluðu, miskunna þú okkur, sonur Davís. Þegar hann kom heim, gengur blindu meðrið til hans, Jésús spyr þá, trúið þið að ég getur gjört þetta, þess og já, herra. Þá snartan augður þeir á mælti, verði ykkur að trú ykkar og augu þeirra lukust upp. Jésús lagði ríkt á við og sagði, gæti þess að enginn fá að vita þetta, eða þeir fóru og viðfræðu hann í öllu því hér að því. þeir bóla fara var komin til sem með málusan mann, haldin yllum anda. Og er yllíandinn var út reikinn, tók málusenginn að mæla. Mannfjöldin undraðist og sagði, Aldrei hefur þvílíkt sérst í Ísrael. En farisérðu sjöðu, með fulltingi höfðingja yllra anda, rekur hann út yllvandana. Ésum fóð nú um allar borgir og þorp og kendi í samkundum þeirra. Hann frötti fagnaður erinduð um ríkið og læknaði hverskins sjúkdóma og veikindi. En er hann sá mannfjöldan, kendi hann í brjóstum þá. Þið þeir voru hljáður og umkomulauðsir eins og sauðir er engan hirði hafa. Þá sagði hann við lærisvinna sína, uppskerun er mikil en verkamenn þáur. Byðjið því herra uppskerunnar að senda verkamenn til uppskeru sinnar. Tíundi kabling Og hann kallaði til sín lærisvinna sína tólf og gafði hann vald yfir óhrinnum öndum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 og Júdas Iskariot sáur sveikan. Þess að tólf sendi Jesus út og meldi svo fyrir, haldið ekki til heiðina manna og farið ekki í samverska borg, farið heldur til kindra sauða af Ísraðisætt. Farið og pretikið, himnaríki er í nátt, læknu sjúka, vekiru döða, hreynsi líkþráa, reikið út illa anda, Gefins hafiðir fengið, gefins skuluði láta í tía. Tækið ekki gull, sylfur, nýja eir í belti, egi mat til ferðar eða tvo kyrkla, og horki skóni stað, verður er verkamæðurinn fæði síns. Hvað sem þeir komið í borg eða þorp, spyrjist þá fyrir um hverð þar sér verðugur, og þar sé aðsetur yðar um sér leggjir upp að nýjum. Þegar þið komið í hús, þá árni því góðs, og séða verðugt, skal frýður eða koma yfir það, en séða ekki verðugt, skal frýður eða aftur hærfa til þar. Og taki einhver ekki viðiður, nér hlýði á orðiðar, farið þá úr því húsi eða þeirri borg og hristi dustið á fótum miðar þar, sannlega segi viður, bæri leðra með landi sódum og gómor á dómstegi en þeirri borg. Sjá eins og sauði meðal úlfa, verð því kæni sem höggormar og falslausi sem dóbur, Varð yður á mönnunum, þeir munu draga yður fyrir dómstóla og hústríka yður í samkundum sínum, þeir munu lettir fyrir landshöfðingja og konunga mín vegna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 Börn munur ísækja kvoreldrum og valdaðum dauða, og þér munið hata þeir af öllum vegna nabns mínns. En sá sem staðfastur er alltil enda, mun hólpin verða. Þegar þeir ofsækja yður í einni borg, þá flýir þið aðra. Sannlega segir yður, þér munið ekki hafa ná til allra borga Ísraels áður en mannssonurinn kemur. Ekki er lærið sveitt meistaranu fremri, mér þjóttn herra sínum. Næja má læri sveini að vera sem meistari hans og þjóni sem herra hans. Fyrst er kölluðu húsföðurinn Belsibúr, hvað kalla þeir þá heima menn hans. Óttist þá því eigi. Ekki eftir hulið sem eigi verður ofembert, nýr leint er eigi verður kunnugt.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 vegna þess að hann er spámaður, munn fá spámanns laun. Og sá sem tekur við réttlátum manni, vegna þess að hann er réttlátur, munn fá laun réttlátsmanns. Og hvað sem gefur einum þessara smælingja svaladrykk, vegna þess eins að hann er lærisveinn. Sannlega segir yður, hann mun alls ekki missa af launum sínum. Ellefti kablim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 Blindir fá sín og haftir ganga, líkþráir reynsast og dauðir heyra, dauðir ísa upp og fátækum er flutt fagnaðar erindi og settlef sá sem hnyggslast ekki á mér. Til að þeir voru farnir tók Jésús að tala til mannfjöldas um Jóhannes. Hvað fóruð þeir að sjá í óbygðum? Reyr að vindiskekin, Hvað fóruð að sjá? Plúbúinn mann? Nei, plúbúna menn er að finna í sjölum konunga. Til hvað fóruð þeir? Að sjá spá mann? Já, segi ég yður, og það meira en spá mann. Hann er sá sem um er rýtað, sjá, ég sendi sendibóða minn á undan þér, er greiðan munn vekþinn fyrir þér. Sannlega segi ég yður, Enginn er sá af konu sem meiri sé en Jóhannes skýrari. En hinn minnsti í himnaríki er honu meiri. Frá dögum Jóhannes að skýrara og til þessa er ríki himnanna áriki beitt og áriki smenn vilja hrema það. Spámannir þeir allir og lögmálið allt fram að Jóhannesi sögðu fyrir um þetta. Og ef við við taka, þá er hann Elia, sá sem koma skildi. Hvað sem Eiru hefur, hann heyri. Við hvað á ég að líka þessari kynslóð? Líka um börnum sem á torgum sitja og kallast á. Við ljekum fyrriður og flöytu, og ekki vildu þér dansa. Við sungum við þér ljóð og ekki vildu þér sirkja. Jóhannes kom, átt horkin í drakk og menn segja, hann hefur ítlan anda. Mannssonurinn kom, átt og drakk og menn segja, hann er mathágur og vínsvelgur, vínu tóttlæmtumanna og ber syndúra. En speking sannast að verkum sínum. Þá tók hann að ávita borgirnar, það sem næði gjört flest kraftaverk sín,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 að þó hefur hulið þetta spekingum og higgindamönnum, en ópenberða smælingum. Já, fadir, svo var þér þóknarlegt. Allt er mér fæleð af föður mínum, og enginn þekkir sónin nema fadurinn, nýja þekkir nokkur föðurinn nema sónurinn og er sónurinn vill ópenberða hann. Komi til mín, allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar, og ég mun veita yður híld. Takið á yður mitt ok og læra það mér, því að ég er hófær og af hjarta lítið átur, og þá munið þeir finna hýld sálum yðar, því að mitt ok er ljúft og byrði mín létt. Mattjós og Guðspjall, Annardiskur Á diskinum eru tólti til tóttváttakapitúli. Tólti kappli Um þessar mundir fór Jésús um sáðuland á hildardegi. Lærisvinar hans kendi hungus og tóku að tína kornjöks og erta. Þegar farið sé að sáðað, sáðu þér viðan, hann. Lít á, lærisvinar þínir gjöra það sem ekki er leifta að gjöra á hildardegi. Hann svaraði þem. Hvað er ylli æsis hvað daði gjörði þær hann hungraði og mennans. Hann fór inn í guðs og þér átu skoðunabrauðin sem korki hann né mennans og engin nema prestarnir máttu eta. Eða hafið er ekki lesið lögmálunum að prestar vanhelga skyld að ræna misturnu á heilagdögum og eru þó án Enn ég sé yður, hér er meira en musterið, eða hefðu skilið hvað felst í orðunum, miskun sem við ekki fórnir, myndu þér ekki hafa sakfellt saklösa menn, því að mannssonurinn er herra hvíðardagsins. Hann fór það að nú kom í samkundu þeirra. Þar var maður með vissna hand, og þeir spurðu Jésu, er leifilegt að lækna á Hildadegi þegar hugðust kæra hann. Það Nú, einhverjuð er eina saukind og hún fellur í grifi á Hildadegi. Mundið hann ekki taka hann og draga upp úr? Hver miklu er þó maðurinn, saukindin í fremri? Það er því leifilegt að gjöra góðverk á Hildadegi. Síðan segir hann við mannin Réttu fram hand þína. Hann rétti fram hand Og varð heil sem hín. Þá gengu farið sér út og tóku sama rásinn gegn honum, hvernig þeir gætur náð lífi hans. Þegar Jésús var þess vís, fór að hann aðan. Margir fylgdu honum og alla læknaði hann. En hann lagði ríkt á við þá að er gjörðu hann eigi kunnan. Þannig í það sem sagt er fyrir munn Jésæja spámanns. Sjá, þjón minn sem ég hef útvalið, minn elskaða sem sál minn hefur þóknun á. Ég mun láta anda minn koma yfir hann, og hann mun bóða þjóðunum rétt. Egi mun hann þráttan í hrópa, og eigi mun rist heyrast á strætum. Brákaðan reyr brýtur hann ekki, og rjúkandi hörkveik mun hann ekki slökvað. Unsan hefur leitt rættin til sigus. Á nafn hans munu þjóðir þar vona. Það var ferðið til hans maður, haldin yllum anda, blindur og málus. Hann læknaði hann, svo þinn dumbika talað og séð. Allt fólkið var þurðu lostið og sagði hann er þó ekki sonur Davís? Þegar farið sér hefðið það, sagðið þeir, Þessi rekur ekki út ylla anda, nema með frugtingi Belsibúls höfðingja ylla anda. En Jésús vissi hugsanir þær og sagði við þá. Hvert það ríki sem er sjálfu sér sundur þygt leggst í auðn, og hversu borg eða heimili sem er sjálfu sér sundur þygt ekki staðist? Ef Satan rekur Satan út, er hann sjálfum sér sundur þykkur.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 og rænt fengum hans nema að hann byndi áður hinn sterka, þá getur hann rænt hús hans. Hver sem er ekki með mér er á móti mér, og hver sem sapnar ekki saman með mér, hann sundur dreifir. Þessum að segja ég, ég líður, hver sind og guðlöstun verður mönnum fyrirgefin, en guðlöstgegn andanum verður ekki fyrirgefið þeir sem mæður gegn manns sinnum verður það fílgefið en þeir sem mæður gegn heilagum anda verður ekki fílgefið horki í þessum heimi nýi í hinum komanda ana hörtu trél kort og ávöxturinn góður eða tréð vont og ávöxturinn vondur því að ávöxtunum þekkis tréð þér næðru kin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 og orðum þínum myndu sakfeldur verða. Þá svoðu nokkur fræðimenn og farið sér að við hann. Mistari, við viljum sjáðu gjöra tákn, hann svaraði þeim. Vond og ótrú kynnslóð heimta tákn, en eigi verður henni annað ták gefið en tákn Jónas af spámanns. Jónas var í kviði stórhjöliðsins í þrjá taga og þrjá nætur, o ein sinn mannsonun vera 3 og 3 nætur í skauti jarðar nínjagamenn munu koma fram í dómunum á sammt þessari og sakfella hana því að þeir yðrun iðrun við þrétingun Jónassar og hér er meira en Jónas drottning suðurlandamenn rísa upp í dómunum á sammt þessari kynslóð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 Móður þín og bræður standa hér úti og vilja tala við þig. Ég svo svaraði þeim eru við að mælti, hver er móður mín og hverjir eru bræður mínir? Og hann var rétt út höndina yfir lærisvenna sín og sagði, hér er móður mín og bræður mínir. Hvers sem gjörur vilja föður mín sem er á himnum, sá er bróður mín, systir og móðir. Þreftandi kappli Sama dag gekk Jésús að heiman og settist við vatnið. Svo mikill mannfjöldi sapnaðist að honum að hann varð að stíða í bát og sitja þar. En allt fólki stóð á strandinni. Hann talaði margt til þeirra í dæmi svo. Hann sagði, sáðmaður gekk út að sáum, og þá er hann sáði fjöld sumt hjá götunni og fuglar komu og áduðað upp. Sumt fjöldi gríkta jörð. Það sem var lýsill jarðvegur og þar hann skjókt upp, því það hafði ekki djúpa jörð. Þegar sól hækkaði, vissnaði það, og sögum þess að það hafði ekki rætur, skrælnaði það. Sönd fjöld meðal þyrðna, og þyrðnar þurr uksu og kefða. En sönd fjöldi góða jörð og bara ávöxt, sönd hundrafaldan, sönd faldan og sönd þrítufaldan. Hvers sem eiru hefur, hann heyri. Þá komu lærisvinarnir til hans og spurðu, hvers veglega tala þú til í dæmisjóum? Hann svaraði, yður er gefið að þekki að dóma dóma himnaríkis, hinum er það ekki gefið. Því að þeim sem hefur mun gefi verða og hann mun hafa gnæð, en frá þeim sem egi hefur mun tekið verða, jafnir það sem hann hefur. Þess vegna tala ég til þeirri dæmisugum að sjáandi sjá þeir ekki og heyrandi heyra þeir ekki njög skilja. Á þeim rætist spátumur ég með eyrum muni þeir heyra og alls ekki skilja, og sjáandi muni horfa og ekkert sjá, því að hjarta líðs þessa er sljótt orðið og illa heyra þeir með eyrum sínum og augunum hafa lokað. Svo þeir sjá ekki með augunum, niða heyra með eyrunum og skilji með hjartanu og snúu sér og ég leggni þá. En sæl eru augu yðar að þau sjá og eiru yðar að þau heyra. Sannlega segi ég margir spámen og réttláttir þráðu að sjá það sem þér sjáuð en sáu ekki og heyra það sem þér heyri en heyrðu ekki.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 og gefur af sér hundraðfaldt, sextugfaldt eða þrítugfaldt. Aðra dæmis og sagðan þeim. Líktur um himnaríkjómann er sáði góðu sæði í agusinn, en en menn voru í svefni kom ófunur hans, sáði yggresi meðal hveitisins og fórsíðan. Þegar sæði spratt upp og tók að vera kom yggresið og í ljós. Þá komið þjónur húsbóndans til hans og sáðu viðan, herra, sáður þú ekki góðu sæði í akkur þinn? Hvaðan kemur yggresið? Hann svaraði þeim, þetta hefur einhver óvinnur gjort. Þjónandi sáðu viðan, viltu að við förum og tínum það? Hann sagði, nei, með því að tína yggresið, gæti þeir slítið upp heitið um leið, láti hortvekja vaksa saman framann kortskurði. Þegar komin er kortskurðar mun ég segja við kortskurðan menn, sapni fyrst ytt græsun og byndið í bundin til að brenna því, en hirði hveitið í hlöðu mína. Þaðra dæmis og sáða þeim, líkt er himnurík í sem maður tók og sáði í akustin. Smæst er það allra sákorna, en erð það vex, Er það öllum jurtu meira, það verður tríja og fugglar himins koma og hreyður að sig í greinum þess. Aðra dæmisjóðu sagði þeim. Líktir himnar íkki súrdeigil kona tók og fól í þrem mælum mjöls, umsa sýrðist allt. Þetta allt talaði Jésús í dæmisjóðun til fólksins og án dæmisjóðuna talaði hann ekki til þeirra. Það átti að ræta, sem sagt er, fyrir munns bámannsins, ég mun opna munn minn í dæmisjóðum, mæla fram það sem hulið var frá grundvöllun heims. Þá skildi hann með mannfjóðan og fór inn. Læriðsönir hans komið til hans að sjóðu, skilðu fyrir hans dæmisjóðuna um yggresið á akrinum. Hann mælti.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 Mannssonurum mun senda engla sína og þeir munu sapna úr ríki hans öllum sem hnyggslunum valda og ránglæti fremja og kasta þeim í eldsopnun. Þar verðu grátur og gnistrand hanna. Þá munu réttláttir skína sem sól í ríki föður þeirra. sem eiru hefur, hann heyri. Líkt er himnaríki fjársjóði sem fólkinn var í jörðu og maður fann og leyndi. Í fognuðu sínum fóran, seldi allar eigu sínar og kefti akurðan. Ennur himnar íki líkt kaupmanni, sem leitaði að þaurum perlum, og er hann þann eina dýrmæta perlu fóran, seldi allt sem hann átti og kefti hana. Ennur himnar íki líkt neti, sem lagtir í sjó og safnar allskins fiskim, Þegar það er fullt draga menn á land, setjast við og sapna þeim góðu í kér, en kasta þeim óætu burt. Svó mun verða þegar verald endar. Englardar munu fara til, skilja vonda menn frá réttlátum og kasta þeim í eldsopnin. Þar verður gráttur og gnistrand hanna. Hafið þið skilið allt þetta? Já, svöruð þeir. Hann sagði við þá. Hann er shirkur fræðumaður sem orðnæ lærir sveinn himna ríkis líkur húsföður sem ber fram nýtt og gamalt úr forðaþórinu sínu. Þegar Jesus hæði loki þessum dæmisögum hjáltan þazan. Hann kom í ættborg sínu og tók að kenna þeim í samkundu þeirra. Þir undruust stórum og sáðu hvaðan kemur honum þessi speki og kraftaverkin? Er þetta ekki sonu smiðsins? Heitir ekki móður hans María og bræður hans Jakob, Jósef, Simón og Jútas? Og eru ekki systur hans allar hjá oss? Hvaðan kemur honum þá allt þetta? Og þeir nýgstlöðust á honum. En Jésu sagði við þá, Hvergi er spámaður minna með tinn enn í landi sínu og með heimamönnum? Og hann gjörði þar ekki mörg kraftaverk sögum vantrúar þeirra. Fjórtandi kabli Um þessar mundir spyr Herodes fjórðumstjóri tíðingin af Jésu og hann segiði sveina sínum. Þetta er Jóhannes skýrari. Hann er risinn frá döðum. Þess vegna eru kraftarnir að verki í honum. En Herodes hafði látið taka Jóhannes höndum, fjödrann og varpa í fangelsi vegna Herodesar, konu Filipus og bróðusins, því Jóhannes hafði sagt við hann, Þú mátt ekki eyða hana. Herodes vildi deyða hann, en ótaðist líðin þar að menn töldu hann vera spáman. En á afmæli stegi Herodesar, dansaði dótti Herodesar dans framifyrir gestunum og hreyf Herodes svo að hann sórðis að veita henni hvað sem hún bæði um. Að undirlega í móðusinn Gemir hér á fati höfuð Jóhannes að skýra. Konungur var tryggur við, en vegna eðsins og gestasinn að bauðan að veita henni þetta. Hann sendi í fangelsið og lit hálsögfa Jóhannes þar. Höfuð hans var bórið inn á fati og fengi stúrkunni, en hún færði móður sinni. Lærisunir hans komu, tóku líkir og grefturöðu. Fóru síðan og sögðu Jésu. Þegar Jésús heyrði þetta fóran það hann á báti og óbyggðan stað og vildi vera einn. En fólki frefti það og fór gangandi og eftir honum úr borgunum. Þegar Jésús deg á land, sá hann þar mikinn mannfjölda og hann kendi í brjóstum þá og læknaði þá af þeim er sjúkir voru. Um kvöldið komu lærisvinnir þannig máli við hann og sögðu Hér er engin manna byggð og dagur líðin. Látt nú fólki fara að það getur nátt til þorpan og kert sér vistir. Ég svo svaraði, ekki þurfa þeir að fara, gefið þeim sjálfur að þetta. Þeir svaraði honum, við höfum hér ekki nema fimm brauð og tvo fiska. Hann segir, færið mér það hingað, og hann bauð fólkinu að setjast í grasið. Þá tók hann brauðin fimm og fiskana tvo, Leit upp til himins, þakkaði guði, braut brauðin og gaf lærisvenunum en þeir fólkinum. Og þeir neyttu allir og urðu mettir, og þeir tóku saman brauðbytana er afgengu tólf körfur fullar. En þessi neyttaðu voru um 5000 þúsund kardmenn, auk kvenna og barna. Tafur löst knúði að lærisvenna sína að fara í bátinn, og halda úr undan sér yfirum meðan hann sendi fólki brott. Og er hann að við fólki fara gekkandir fjalls að byggjast fyrir í einu rúmi. Þegar kvöld var komið var einn, en báturum að þegar komið langt frú landi og láundir áföllum því að vindur var á móti. En er langt var liði nættur koman til þeirra, gangandi á vatninu. Þegar læri sveinir að þeir sjá hann ganga á vatninu, var þeim bylt við þegar sjáðu þetta er vofa og eftu af hræðislu. Að ég svo smælti jafnskjótt til þeirra verið hughrustir, það er ég verið órættir. Pétur svaraði honum, Elva er þú, herra, þá bjóðum mér að koma til þín á vatninu. Ég svaraði, kom þú, og Pétur stjóður bátnum, og gekk á vatninu til hans. En sem hans á rókið, varðan hættur og tók að sökva. Þá kallaði hann Herra, bjarga þú mér. Jésús rétti þegar út höndina, tók í hann og sagði, Þú trú litli, hví efadist þú? Þeir stigu í bátinn og þá lægði vindinn. En þeis sem í bátnum voru tilbáðu hann og sáðu, sannlega eft þú. Svonur guðs. Þeir að þeir höfðu náð yfirum, komið þeir að landi við genisaritt. Fólkið á þeimsta þekkti hann og sendi bóðum allt nágrunnið, og menn ferði til hans alla þá er sjúkir voru. Þeir báðu hann að mega rétt snerta fald klæða hans, og allir sem snertu hann urðu alheilir. Fyndandi kafli Nú komið til Jésu farið sér og fræði menn frá Jérusalem og sáðu, hvers vegna brjóta læri svinnar þínir erfikenning forfæður Þeir taka ekki handlaugar áður en þeir neita matar, að svaraði þeim. Hvers vegna brjóti þeir sjálfur bóður guðs sækir erfikenningar í þar? Guð hefur sagt, heiðir af föðu þinn og móður, og hversum formæli föður eða móður skal dauða degja? En þess segið, sem segir við föðusinn eða móður, það sem þér hefði getað orð til styrta frá mér, er musteris fjö. Hann ná ekki að heiðra föðusinn eða móður. Þér ógildið orð guðus með erfikenning yðar, hræstnarar, sannsbárvar var sæja um yður er hann segir, líður þessi heiðrar mig með vörunum. En hjarta er langt frá mér, til einski styrka þeirra mig eður kenna þá lærdóma sem eru manna setningar einar. Og hann kallaði til sem mannfjöldunum sagði, heyrið og skiljið, ekki sörga það mannin sem innfer í munnin, hitt sörgar mannin sem útfer að munni. Þá komu læriðsvönan hans og sáðu við hann vistu að fari sérnir nekstuðust þegar þeir heyrðu orðin. Hann svaraði, Sér hver sem faðir minn himnaskur hefur eigi gróður sett mun upprætt verða. Láti þá eiga sig, þeir eru blindir leittúar blindra, ef blindur leigir blindan falla báður í greifju. Þá sagði Pétur við hann, Skýrðu fyrir á slíkinguna. Hann svaraði, Eru þér líka skilningslausir ennþá? Skiljið er ekki að allt sem inn kemur í munnin fer í magann og lendir síðan í sapþrónni, en það sem útferð af munni kemur frá hjartanu og slíkt sörgar mannin. Því frá hjartanu koma illar hugsanir, mandráp, hórdómur, sörlefnaður, tjófnaður, ljúvitni, lastmælgi, þefter það sem sungar manninn en að eta með óþreignum höndum sörgar engan mann sá hen heldi jesu til biðda tírus og sítunar þá kom konan okkur kannvæskól sem hjörðu um kallaði miskuna þú mér herra sonur daviðs dóttir mín er mjög hvalin af illun anda en hann svaraði henne engu orði læri sveinarnes komu þá að báðu hann Látt hann að fara, oss með hrópum. Hann mælti, ég er ekki sendur nema til týndra sauða af Ísraðins ætt. Konan kom, lögði honum og sagði, herra, hjálpa þú mér. Hann svaraði, ekki sæmin að taka bröð barnana og kasta því fyrir hundana. Hún sagði, satt er það, herra? Þó hundar hundarður móla þá sem falla að borðum húspenda þeirra. Þá mælti Jésús við hana, kona, mikið trú þín, verði þér sem þú vilt, og dóttir var heil frá þeirri stundum. Það að fó Jésús og kom að Gælilöf vatni, og hann gekk upp á fjall og settist þar. Menn komi til hans hópum saman, og hafði með sér halta menn og blinda, fatlaða, málusa og marka aðra, og lögðu þá fyrir fætur hans og hann leggnaði þá. Fólkið undraðist þegar það sá málusa mæla, fatlaða heila, halta ganga og blinda sjá, og þau lofuðu Guð Ísraels. Ég svo kallaði til sín lefisvenna sínu og sagði, ég kenni í brjóstumann fjúðan. Þeir hafa nú hjá mér verið þrjá daga og hafa ekkert til matar. Ég vil ekki láta það fara fastandi frá mér. Þeir getur örmagnast á leiðinni. Læri sinni að þið hvar fáum við nú brauð til að metta allt þess að fólk hér í óböðum? Ég svo spyr, hvað er mörg brauð hafiðir? Þess var að sjö og fáinu smáfiska. Þó brauðan fólkuna settast í jörðina, tók brauðin sjö og fiskana, gjörði þakkir og brauð þauk og gaf lærisfinunum en lærisfinar til fólkinum. Allir neyttu og urðu mektir, síðan tókuðu þessama leifarnar sjókorfur fullar. En þessi neyttafðu voru fjórar þúsundir karlmanna aukvenna og barna. Síðan eitt hann fólki fara, stía í bátinn og kom í makatan við 16. kapli Þá komu farið sér og satt úk þér, vildu freista hans og báðu hann að sína sér tákn af himni. Þann svaraði þeim að kvöldi segir það verður góðviðri því að róði er á lofti. Og á morðni, yllfiðri í dag, himnin er rauður og þung búin. Útlitt loftsins kunnið er ráða, en ekki tákn tímana. Vond og ótrú kynnsluð himtar tákn, en eigi verður henni anna takki ef en takkn Jónasar. Síðan skildi hann við þá og fór. Þegar verið svona þeir fóru yfir um vatnið, hafðu þeir glimt að taka með þessi brauð. Jésús sagði við þá, gætiði þar, varist, súldegg, farist þeir og satt úr kega. Ef þeir rættu sína millið að er hefðu ekki tekið brauð. Jésús var þess vísu sagði, hvað eru að tala um það, trúlítlir menn, Það er hafið ekki brauð, skinnýð er ekki enn, minnist er ekki brauðana fimm and að og hef margar korfuð þyrir tókuð saman, eða brauðana sjö and að og hef margar korfuð þyrir tókuð saman. Hvernig má það vera að þið skinnýð ekki að ég var ekki að tala um brauð viður, varist súldegg farið segja og satt Þá skilduð þeir að hann hafði ekki talað um að vara súldið í brauði, heldur kenningu farið segja og satt úk eða. Þegar Jésús kom í byggðið sessaröf Filippi spurði að lærisfinna sína, hvert segja menn mannssonin vera? Deð svörðu, sömur Jóhanneskýra, aðrir Elía og enn aðrir Jérmía eða einn af spámanunum. Hann spyr, enn þér, hvert segja þérmjög vera? Sýmon Pétur svarar, Þú ert Kristur, sonur hins lifanda Guðs. Þá segi Jésús við hann, Sætt er tú, Sýmon Jónasson. Holt og blóð hefur ekki ofinverða til þetta, heldur þaði minn á himnum. Og ég segi þér, Þú ert Pétur, kletturinn, og á þessum kletti mun ég byggja kirkju mína og máttur heljar mun ekki á henni sigrast. Ég mun fá yður líkla himnaríkis og hvað sem þú bindur og gjörðu mun bundið á himnum og hvað sem þú leysir og gjörðu með leist á himnum. Þá laði hann ríkt á við lærisvinnana að segja engum að hann væri Kristur. Uppráð þessu tók Jésús á sína læði sinni sinni fram á að hann ætti að fara til Jerusalum líða þar margt af hendi öldunga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 Mannssonurinn koma í dýl föðusins með englum sínum, og þá mun hann gjalda sérkverjum eftir breytni hans. Sannlega segið viður. nokkur er þeirra sem hér standa, munu eigi döyða býða, fyrir þess mannssonin koma í ríki sínum. Söytjóndi kapli Eftir sex dagar tekuð Jésús með sér þá Pétur, Jakob og Jóhannes, bróður og fer með þóð upp á hátt fjall að þeir veru einu saman. Þar ummyndaðist hann fyrir augum þeirra, ásjóna hans skeins sem sól, og klæði hans urðu björt eins og ljós. Og Mósi og Elía byrtust þeim, og voruð þeir á tali við hann. Pétur tók til máls og sagði við Jesu Herra, gott er að þeir erum hér, eða þú vilt skal ég gjöra hér þrjár tjálnbúðir, þér eina, Mósi eina og Elía eina. Neðan hann var enn að tala, skyggði yfir þá bjart ský og rödd úr sagði Þessi er minn elskaði svonur, sem ég hef velþóknun á, hlýðið á hann. Þegar lærisverðinir hefðu þetta fjalluðir fram á ásjónu sinur og hræddust mjög. Jésús gekk til þeirra snart þá og mælti, rísið upp og óktist ekki, en erður hófuð upp auðu sín sáður engan nema Jésu einan. Á leiðinu ofan fjallið bau Jésús þegar maður meldi, segir engum frá síninni, fyrir en mannssonurinn er rísin upp frá döðum. Læri svinarnir spurðu hann, Hví segja fræðamennir að Elía eigi fyrst að koma? Hann svaraði, Viss kemur Elía og færir allt í lag, en ég segi yður, Elía er þegar komin, og menn þekktu hann ekki, heldur gjörðu honum allt sem þeir vildu. Einsmun og mannssonurinn písli þóla af hendi þeirra. Þá skildu lærisvinarnir að hann við þá um Jóhannes skýrara. Þegar þau komin til fólksins, gekk maður fjalla knið fyrir honum og sagði, Herra, miskunna þú sýni mínum. Hann er og illa haldinn. Oft fellur hann á eld og oft í vatn. Ég fór með til lærisvinna þinna, en þeir gátu ekki laknaðan. Ég svo svaraði. Ó, þú vantrú og rángst núna kynnslóð. Hversu lengi á ég vera hjá yður? Hversu lengi á ég að umbera yður? Færaði hann hinga mín. Og Ég svo hastaði á hann. Og illi andinn fór úr honum, og sveinninn varð heill frá þeirri stundu. Þá komu lærisvinræði til Jésu og spurðu hann einslega, hvers vegna gátum við ekki reikiðan út? Hann svaraði við, vegna þess að yðurskortir trú. Sannlega segi ég yður, ef þér hafi trú eins og mustarskorn, getið þeir sagt við fjall þetta flytið hérðan og þangað, og þannum flytja sig. Ekkert verður yður um megn. En þetta kyn verður eigi út reikið nema með bæinn og föstu. Þegar þau voru samankomnir í gælelefu, sagði Jésús við á, mannssonurinn verður framseldur í manna hendur, og þeir munur lífláta hann, en á þriðja degi mun hann upprýsa. Þeir eru mjög hryggjir. Það vorði komið til kapunna um gengum menn þeir sem heimta einn musteri skjaldið til Péturs og spurðu. Gjaldur meistari yðar eigi musteri skjaldið? Hann svo vera. En eran hann kom inn, tók Jésús fyrir til málsumælti. Hvað lístir, Sýmon? Á herjum heimta konungar jarðarinn að tolla eða skatt. Að börnum sínum eða vandalausum? Að vandalausum, sagði Pétur.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 Betra er þér handarvana eða hölltum inn ganga til lífsins en að það báðar hendur og báða fætur og verða kastað í hinn eilífa eld. Og ef auðaðið tæluðið til fals, þá rífðað úr og kasta frá þér. Betra er þér einigðum inn ganga til lífsins en að það bæði augu og verða kastað í eldsvítið. Varist að fórsmá nokkurt þessara smælingja. Ég seg yður að englar þeirra á himnum sjájafnum auglitt míns himnasku fröður, því að mannssonarinn er komin að frelsa hið týnda. Hvað verðist yður? Ef einhver á 100 söði og eitt þeirra villist frá, skilur hann ekki þá níutíu eftir í fjallinu og fer að leita þess sem viltur er. Og auðnist honum að finna hann.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 En láti hann sér ekki segjast, skáttu taka með þeir einn eða tvo að hvert orðsir staðfest með framburði tvekja eða þrykkja vittna. Ef hann skeiti þeim ekki, þá segða söfnöðunum, og skeiti hann ekki söfnöðunum heldur, þá sé hann þér sem heiðingi eða totlemtum aður. Sannlega segið yður, hvað sem þér byndið á jörðu, menn bundið á himni, og hvað sem þeir á jörðu, mun leyst á himni. En segi ég yður, hverja þá bæn sem tveir yðar verða einhuga um á jörðu, mun faðir minn á himnum veita þeim. Þegar hvart sem tveir eða þrý eru samankomnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðaldera. Þá gegg Pétur til og spurði herra, Hvað oft á ég að fyrir gefa bróðum mínum ef hann miskjörur við mig? Svo sem sjösunum? Ég svo svaraði. Ekki segi ég þegar sjösunum, eftir sjötíusinnum sjö, sjö. Því að líkt er um himnaríki og konung sem vildi láta þjóna sína að gjöra skil. Hann hóf reikninskilin og er ferði til hans maður skuldaði tíu þúsund talandur. Sá gæti ekkið borgað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 Konungurinn kalla þá þjónin fyrir sér og segir við hann, ylli þjón. Alla þessa skuld gaf ég er upp, af því að baðs mig. Bar þér þá ekki einnig að miskunna samþjóni þínum eins og ég miskunnaði þér? Og konungur var það reyður og afhentan böðlunum, unnsan hefði góldið allt sem hann skuldaði honum. Þannig mun og faðir minn himnaskur gjöra við yður nema hver og einn eðar fyrirgefi af hjarta bróður sínum. Nýtjóndi kabli Þegar Jésús aði mælt þessum orðum, fór úr Galilíu og hjert til byrða júti handan jórdanar. Fjöldi manna fylgdu honum og þar læknaði hann þá. Þá komu til hans farið sér og vildu freysta hans þess burðu Leifist manni að skilja við konu sína? fyrir hvaða sög sem er. Hann svaraði, hafið þeir ég lesið að skaparinn gjörðu þeir frá upphafi karl og konu og sagði, fyrir fiskal maður yfirgifar föður og móður og bindast konu sinni, og þau tvö skulum verða einn maður. Þannig eruði ekki framar 2 heldur einn maður. Það sem Guð hefur tengt saman, má maður eigi sundurkilja. Það segja viðan, hvers vegna bauð þá Mósi að gefa konu skilnaður og skilja svo viðana? Hann svarar, vegna harðúðar hjartna eðar, leifði Mósi eður að skilja við konur eðar. En frá upphafi var þetta eigið þannig. Ég segi eður, sá sem skilur við konu sína nema sækir hóldóms og hvænist annari, drýjir hór. Þá svoður læriðsvinnur hans, fyrir svo er háttastöðu karlskakars konu, þá er ekki vænlegt að kvænast. Hann svaraði þeim, Þetta er ekki á allra færi, heldur þeirra einna sem það er gefið. Sumir eru vanhæfi til hjúskapar frá móðulífi. Sumir eru vanhæfi gjörðir að mannavöldum. Sumir var sjálfur gjörðsir vanhæfa vegna himnaríkis, Sá höndli, sem höndla þær. Þá færðu menn til hans börn að það lagði hendur yfir þau og bæði fyrir þeim en læri svinn hans átöldu þá. En Jésu sagði Leifið börnunum að koma til mín varnir þeim eigi því að slíkra er ríki. Og hann lagði hendur yfir þau og fór þaðan. Þá kom til hans maður og spurði mistarinn Hvað gott á ég að gjöra til þess að öðlast eilíft líf? Ég sagði við hann, Hvíspir þú mig um hið góða? Einn er sá hinn góði. Ef þú vilt innganga til lífsins, þá hartu bóðorðin. Hann spurði, hver? Ég svo sagði, Þú skalt ekki morðfremja. Þú skalt ekki dríja hór. Þú skalt ekki stela. Þú skalt ekki bera ljúvitni. Heiðra föðuð þurna móður og þú skalt elska náungaðinn en og sjálfan þig. Þá sagði ungi madrin, alls þessa hef ég gætt, hvers er mér enn vant? Ég svo sagði við hann, ef þú vilt vera fullkominn skattu fara, selja eigur þínur og gefa fátækum, og myndu fjárstjóð eiga á himnum. Kom síðan og feg mér. Þegar ungi maðurinn heyrði þessi orð foran brott hryggur, en það átti hann miklar eignir. En Jésús sagði við lærið sína, sannlega segið yður, torveld verður auðmanni inn að ganga í himnaríki. En segi ég, auðveldar er úlvalda að fara gegnum nálarauða en auðmanni að komast inn í guðsríki. Þegar leiri svinna þær hirðu þetta, urðu steinilostnur og sögðu, hver getur þá orðið hólpinn? Ísús horfði á þá og sagði, fyrir mönnum eru engin ráð til þessa, en Gvöð megnar allt. Þá sagði Pétur við hann, við erum yfirgáfum allt og fyldum þér, hvað munum við erfljóta? Ísús sagði við þá, sannlega segja yður, þegar allt er orðið endurfætt og mannssonurinn situr í dýrðar hásæti sínu, munið þér sem fylgi mér, Einnig sitja í tólf hásætum og dæma tólf ættkvíslir Ísraels. Og hversu meður yfirgefið heimili, bræður eða systur, föður eða móður, börn eða akra, saki naps mínns, munn fá markfald aftur og öðlast eilíft líf. En margir hinnir fyrstu munn verða síðastir og hinu síðustu fyrstir. Tuttugasti kabli Líkt er um himnaríkjú húsbónda einn sem gekk út árla morguns að ráða verkamenn í vingarð sinn. Hann samdi við verkamennina um denar í daglun og sendið þá í vingarð sinn. Síðan gekk hann út um dagmál og sá aðra menn standa á torginu yðjulösa. Hann sagði við þá Farið þér einnig í vingarðin og ég menn greiða yður sandjördlaun. Þeir fóru, aftur gekk hann út um hádegi og nón og gjörði sem fyr og síðdegis fór hann enn út og sá menn standaðar. Hann spyrð á, hví hými þér hér yðjuleysir allan daginn? Þeir svara, enginn hefur ráðið þoss. Hann segir við þá, farið þér einnig í Þegar kvöld var komið, saði eigandi vingarsins við verkstjóra sinn, Kalla þú á verkamennina og greið þeim kaupið. Þú skalt byrja á þeim síðustu og enda á þeim fyrstu. Nú komu þeir sem ráðunum voru síði og fengu hver sinn denar. Þegar þeir fyrstu komu, bjögust þeir við að fá meira en fengu sinn denarinn hver. Þeir tóku við honum og fóruð að mögla gegn húsbóndasínum þess öðu, Þessi síðustu hafa unnið aðeins eina stund, og þú gjöra þá jafna oss er höfum borðið hýtja og þunga dagsins. Það sagði þá við eitt þeirra, vinur, ekki gjöra ég þeirra til, sömdum við ekki um eitt hennar. Takktu þitt og farðu leiðar þinnar. Ég vil gjalda þessum síðasta eins og þeir. Er ég ekki sjálfur fjármins eða sérðu ofsjónum við því að ég er góðgerð. Þannig verða hinnir síðustu fyrstir og hinnir fyrstu síðastir. Jésús hérð nú upp til Jerusalum og leiðinni tók hann þá tólf afsýðis og sagðum við þá Nú förum við upp til Jerusalum. Þar verður mannssonurinn framsaldur aðstu prestum og fræðmönnum þeir munu dæma hann til döyða og framselja hann heiðingum að þeir hæði hann, hústríki og krossfesti. En á þreyða degi mun hann upplýsa. Þá kom til hans móðu þegar seppetuð svona með svonum sínum, lögd og vildi byrja hann bónar. Hann spyr hana, hvað viltu? Hún segir, látu þess að fó sinni mínu þér við hlið í ríki þínu, annan til hægri handar þér og hinn til vinstri. Jésús svarar, Þið vitið ekki hversu þið byrðið. Getið þýtur ekki þann karlík sem ég á að drekka? Það segja við hann. Það getum við. Hann segir við þó. Karlík minn munur þið drekka. En mitt er ekki að veita hver situr mér til hærri handar eða vinstri. Það veitist þeim sem það er fyrirbúð að föður mínum. Þegar hinn er tíu herðið þetta, græntist þeim við bræðusna tvo.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 til lausnargjalds fyrir marga. Þegar þeir fóru frá Jericho, fylldi honum mikill mannfjöldi. Tver menn blindir sáta þar við veginn. Þegar þeir heyrðu að þarfæri Jésús, hrópuðu þeir, Herra, miskunna þú okkur, sónur Davís. Fólkið hastaði áðá að er þegðu, en þeir hrópuðu því meir, Herra, miskunna þú okkur, sónur Davís. Jésús namn staðar, kallaði á þó og sagði, hvað viljið þið að ég gjöri fyrir ykkur? Þeir mættu, herra, lát auðu okkar opnast. Jésús kendi í brjóstum þá og snart auðu þeirra. Ég apskjótt fenguð þeir sjónina og fylgdu honum. Mattjós og Guðspjall, þriði diskur Á eru 20. til 28. kapitulli. 20. og 1. kapitulli Þegar þeir nálguðust Jerusalem og komu til bedtfaka við ólíu fjallin, sendi Jésús tvo lærisveina og sagði við þá. Fariði þorpi hér framundan ykkur, og jafnstjótt muniði finna össnubundna og fóla jáunni, leysi þau og færi mér. Ef einhver hefur orðum þá svarið, herran þarf þeirra við, og mun hafa jafnskjótt þau. Þetta varð svo að rættist það sem sagt er fyrir munns bámannsins, segið djótturinn í síjón, sjá konungur þinn kemur til þín, hófari er hann og ríður astna, fóla undan ábyrðargrip. Lærisvinnur þinn fóru og gjörðu sem Jésús hafði bóðið þeim, komu með öspnuna og folan og lóðu allt klæði sinn en hann steig á bak fjölda margir breyttu klæði sinn og veginn en aðrir hyggu lim af trjánum og stráðu að veginn og múr sá sem að undan fór eftir fyldi, hrópaði hósanna syni Davíds blessaður sé sá sem kemur í nafni drottins hósanna í hæstum hæðum Þegar hann kom inn í Jerusalum, varð all borgin í uppnámi og mennsburðu, hver er hann? Fólki svaraði, það er spámaðurinn Jésús frá Nasaret í Galilíu. Þá gekk Jésús í helgidómin og rak út alla sem voru að seljaðar og kaupa, hrattum borðum vixlaranna og stólundugnasalanna og mælti við þá, rýtaði er, Hús mitt á bæna hús, en þér gjörið það að ræningja bæli. Blindir og haltir komu til hans í helgidóminum og hann læknaði þá. Æstu prestarnir og fræðamennir sáu dásandarverkin sem hann jörði og heyrðu börnin hrópa í helgidóminum hósanna sinni Davís. Þeir eru við og sögðu viðan, hann, heyrðu þú hvað segja? Ég svo svaraði, já, hafið þér aldrei lesið þetta, að barðna munni og brjóst milkinga býrðu þér lof. Og hann fór frá þeim og úr borginni til Betaníu og hafið þar náttstað. Árðla morguns hérði hann aftur til borgarinnar og kendi hungurs. Hann sá fíkju trí eitt við veginn og gekk að því, ef hann þar ekkert með blöðum tón, hann segi við að Aldrei framar vaksi ávokstur á þér þeir að eilífu, en fíkjur til að vissna þið þegar í stað. Læri svinniðu sáðu þetta undruðust og sáðu, hvernig gætt fíkjur til að svo fljótt? Ég svo svaraði þeim, sannlega segiðiður, ef þeir reyji trú og efist ekki, getið þeir ekki aðeins gjörð slíkt sem framkomið fíkjur tríð, til gætuð henda sagt við fjall þetta, lyftiru, og stift þér í hafið og svo myndi fara. Allt sem þér byrjið í bæn eðar munið þér öðlast ef þér trúið. Hann gekk í helgidómin, þá kom aðistu prestarnir og aldunga líðsins til hans það sem að var að kenna og spurðu Með hvaða valdi gjöru þú þetta? Hver gafðir þetta vald? Ég svo svaraði þeim Ég vil óleggja eina spurningu fyrir yður Ef þið svarið mér, mun ég segja yður með hvað að valdi ég að gjöra þetta. Hvaðan var skýrn Jóhannessar? Frá himni eða frá mönnum? Þeir águður skörfið annan og sjóðum, ef við svörum frá himni spyr hann, hví trúðu þér hann þá ekki, ef við segjum frá mönnum, meðan við óttast líðin því að allir telja Jóhanness spáman, og þeir svöruðu Jésu, Við erum vitum ekki. Hann sagði við þá, ég segi yður þá ekki heldur með hvaða valdi ég gjöri þetta. Hvað verið stíður? Maður nokkur átti tvo sónum. Hann gekk til hins fyrra og sagði sónum minn, far þú í dag í vingarði mínum. Hann svariði, það vil ekki, en eftir á sá hann segum hann fór. Þá gekk hann til hinn síðara og mælti á sömulegð, hann svaraði, já, herra, en fór hvergi. Hvorð þeirra tvekja gjörði vilja föður eins, svara, sá fyrri. Þá mælti Jésús, sannlega segið yður, tóllumtu menn og skækjur verða undan yður inn í Guðustvíki. Þegar Jóhannes kom til og vísaði veg réttlætis, og þeir trúðu honum ekki, en tóllumtu menn og skækjur trúðu honum. Það sáu þér, það snerust samt ekki síðar og trúðu honum. Heyrið aðra dæmisögu. Landið til nokkur plantaði vingarð. Hann hló garðumann, gróð fyrir vinsröng og reysti törl, seldi hann síðan vinyrkjum á leigu og fór úr landi. Þegar ávoksta tíminn álgæðist, sendi hann þjóna sína til vinyrkjanna að fá ávokst sinn. En Vínirkjarni tóku þjónans börðu einn, drápuð annan og gríktu hinn þreyðja. Afsjóð sendi hann aðra þjóna, fleiri en þá fyrri, og eins fóruðu þeir með þá. Síðast sendi hann til þeirra sonn sinn og sagði, Þeir munu virða sonn minn? Þegar Vínirkjarni sáu sonin, sáðu þeir sínum milli, þetta er erfingin, förum og drepum hann og náum arfi hans og þeir tókuðu hann, köstuðu honum út fyrir vingarðin og drápuðu hann. Hvað mönn og eigandi vingarðsins við vínirkið þessa þegar hann gemur? Þeir svara, þeim vondum mönnum menn hann væðalust tórtíma og selja vingarðin öðrum vínirkjum á leigu sem gælda honum ávöxtin á rjættum tíma. Og ég svo segir við þá, hafið þér aldrei lesið rýtningunum? Sá steinn sem smiður þurr höfnuðu er orðin hýrningarsteinn. Þetta er verk dróttins og undursamlegt er það í augumvórun. Þess vegna segi yður, Guðs ríkiverður frá tekið og gefi þeirri þjóð sem ber ávegsti þess. Sá sem fellur á þennan stein mun sundur mólast og þann sem hann fellur á munan sundur merja. Þegar ræðstu prestatnir og farisérnir hefðu dæmisugur hans, skyldu þeir að hann átti við þá. Þeir vildu taka hann handum, en óttuðust fólkið þar að menn töldu hann vera spámann. Tuktuvasti og annarkabli Þá tók Jésús enn að tala við þó í dæmisugum og mælti, líktur um himnaríki og konungætt sem gjörði brúðkaup sónarsýns. Hann sendi þjóna sína kalla til brúköpsins þá sem bóðnum voru, en þeir vildu ekki koma. Aftur sendi hann aðra þjóna á mælti, segi þeim sem bóðnum voru, Vestlumin hef ég búið, Uxuminum og Alifi er slátrað og allt er tilbúið, komir í brúköpið. En þeir skyttu ekki. Ett fór á Agursun, annar til kaupskaparsins, en hinn er tókuð þjóna hans, Mís þyrmdu þeim og drápu. Konungur eittist, sendi út herrsinn og leða tortíma morðingjum þessum og brenna borg þeirra. Síðan segir hann við þjóna sína. Brúkups veistlana tilbúin, en henni boðinu voru ekki verðið ír. Farið því út á vegamút og bjóðið í brúkupið hverjum þeim sem þeir finnið. Þjóna þeim fór út á veginna og söpnuðu öllum sem þeir fundu, vondum og góðum, svo að brúkupsalurinn var allskipaður gestum. Konungur gekk þá inn að sjá gestina og leit mann sem var ekki búin brúkupsklæðum. Hann segir við hann, Vínur, hvernig ert þú hér komin og ert ekki í brúkupsklæðum? Madrungað engu svarað. Konungur sagði þá við hjóna sína. Bindið hann á höndum og fótum, og varpuð honum í ystu myrkur, þar verður grátur og gnistrand hanna því að margir eru kallaðir en fáur útvaldir. Þó gengur farið síðanir burt og tókuð sama ráðsýn hvernig er getur flektan í orðum. Þeir senda til hans lærisvinna sína á samt sinnum og þeir segja Mestari, við er vitum að þú ert sann orður og kennir guðsveði sannleika. Þú hyrðir ekki um álöðin eins, en það gjurur þú þér engan mannamun, segjast því hvað þið líst, leifist að gjalda keisarnarnu skatt eða ekki. Jésús þekkti ílskuður og sagði, hví freisti þér mín hrestnarar, sínum er peningin sem góðun er í skatt. Þeir fengu honum denar. Hann spyr, hvers mynd og yfiskrift er þetta? Þeir svara, keisarans. Hann segir, gjaldi þá keisarnan það sem keisarnas er, og Guði það sem Guði sér. Þegar þeir heyrðu þetta undruðust þeir, og þeir yfirgáfu hann og gengu burt. Sama dag komið til hann satt úr keðar, en þeir neyta að upplýsa sér til, og sáðu við hann. Meistari, Mósi segir, degi maður barnlaus, þá skal bróðina skanga þegar konu bróður og vekja honum niðja. Hér voru með á sjö bræður, svo fyrsti kvæntist og dó, hann átti engan niðja, og eftir létt við bróðu sínum konuna, eins varð um næsta og þriðja og þá alla sjö. Síðast allra dó konan. Kona hvers þeirra sjö verður hún í upprísinni. Allir hafðu þeir átt En Jésús svaraði þeim, þér villist, Þegar þér þekkið ekki rýtningarnar nýja mátt Guðs, í uppriðsunni hvænast með horkinni giftast. Þeir eru sem englar á himni, en um uppriðsun döðra hafðir ekki lesið það sem Guð segir viður. Ég er Guð Abrahams, Guð Ísaks og Guð Jakobs. Ekki eran Guð döðra, heldur lifanda. En mannfjöldum hlitti á og undraðis mjög kenningu hans. Þegar farið sér, heyrðu að hann hefði ekki að satt úk hefði orðlösa, komið þess saman. Og eitt þeirra sem var lágvítringur vilti freysta hans og spurði mestari, hvert er þið æðsta bóðorð í lágmálunum? Hann svaraði honum, elska skaltu dróktinguð þinn af öllu hjartaðinu, allri sáluðinni og öllum hugaðinum. Þetta er þið æðsta og fremsta bóðorð. Annað er þessu líkt, þú skal elska náungaðinn eins og sjálfan þig. Á þessum tveimur boðorðum hýlir allt lögmálið og spámenirnir. Meðan farið séðarnir voru samankomni spurði Jésús þá, Hvað verðið stiður um Krist? Hver svona er hann? Þess vara, Davids. Hann segir, hvernig getur þá Davids innblásinn andanum kallaðan drottinn Hann segir, dróttinn sagði við minn dróttinn. Setið mér til að hægri handar, þangað til við gjöru óvinni þína að fótskur þinni. Fyrst David kallar hann dróttin, hvernig getur hann þá verið súnur hans? Enginn grætt svarað honum einu orði, og frá þeim degi þorði engin að spyrja hann eins framar. Duttuðastu og þriðji kapli Þá talaði Jésús til mannfjöldans og lærisvinna sinna.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 og stækka skúfana. Ljúft er þeim að skipa hefðarsæti í vislum og æðstab ekki samkundum, þóta hilsa sér á torgum og kallast mestarar af mönnum. En þér skulið ekki láta kalla yður mestara. Því einn er yðar mestari og þér allir bræður. Þér skulið ekki kalla meitt föður yðar á jörðu, því einn er fadir yðar, sá sem er á himnum. Ég skoðu ekki heldur láta kalla yður leiðtoga því einnir leiðtogi yðar kristur. Sá mesti meðar yðar sé þjóttn yðar. Hvers sem upphefur sjálfan sig mun auðmiktur verða, en sá sem auðmikið sjálfan sig mun upphafin verða. Veiður fræði og farið sér, hræsnarar, því er læsið himnaríki fyrir mönnum, Sjálfur gangið er ekki þar inn, og þeim sem innvilja ganga leifið er eigi að komast. Vegiður fræði menn og farið sér, hræstnarar, þér etið upp heimili ekna og flytið langar bænir að yfirskinni, þér muni fá því þingri dóm. Vegiður fræði menn og farið sér, hræstnarar, þér farið um láð og lög til að snúa einun til leðar trúar, Og þegar það tekst, gjöri þér hann halfu verra víti sparni en þeir sjálfur eruð. Vei yður blindir leiðtúr. Þér segið, ef einhvers verður musterið þá er ógilt. En sverjimenn við gullið í musterinu, þá er gildur eður. Blindu heimskingar, hórtum meira gullið eða musterið sem helgar gullið. Þér segið, Ef ein ku altarið þá er það ógilt en sverjimin við fórnuna sem á því er þá er það gildur eiður blindu menn horsnar meira fórnin eða altarið sem helgar fórnina Sjáum sem svervi við altarið svervi við það og allt sem á því er Sjáum sem svervi mustirið svervi það og við þann sem í því býr og sjáum sem svervi við himininn sverfið hásæti guðs og við þann sem í því sýtur. Veiður, fræði menn og farið sér, hræstnarar. Þér gjaldi tíund af myndu, anís og kúminni, en hyrði ekki um það sem mikilvægast er í lögmálunu, réttlæti, miskun og trúfesti. Þetta ber að gjöra og hitt eigi ógjörð að láta, blindu leðtogar, því að síði mýfluguna en svelgið úlvaldan. Vegiður fræðumenn og farið sér hræstnarar, því reynsi bykarinn og diskin utan, en innan er þeir fullir yfyrgangs og óhofs. Blindi farið sér, reynsaðu fyrst bykarinn innan aðan hann verði líka hreitt að utan, Veiður fræði minn og farið sér hræstnarar, þér líkist hvítum korkuðum gröfum sem sínast fagrar utan, en innan eru fullar að döðra manna beinum og allskins óðvera. Þannig eru þér, sínist þið ytra réttláttir í augum manna, en eru þið innra fullir hræstni og ranglætis. Veiður fræði minn og farið sér hræstnarar, Þér hlaðið upp grafið og skreyti leiði hinnar réttlátum og segið ef ég hefðum lífað á dögum feðra vorra, hefðum við ekki át hlut með þeim í lífláti spámananna. Þannig vitni þér sjálfur miður að þér eru sýnir þeirra sem myrtu spámananna. Nú skuluð þér fylla mæli feðra yðar, höggormar og nöðru kýn, Hvernig fáiðir umflúð helvíti stóðum? Þess vegna sendi ég til yðar spámen, spekinga og fræðumenn. Sömað er að munniða og krossfesta, aðra hústríka í samkundumýðar og ofsækja borg úr borg. Þannig kemur yfir allt saklus blóð sem úthelt hefur verið á jörðinni. Frá blóði Apels, hins réttláta, Til blóðs sakari að bara kýja sonar, sem er drápuð millimusturisins og alltariðsins, sannlega segi ég yður, allt munn þetta koma yfir þessa kynnsluð. Jérusalem, Jérusalem, þú sem líflætur spáminuna og grýtir þá sem sendir eru til þín, hvað svo oft vildi ég að sapna börnum þínum eins og hænan sapnar ungum sínum undir vengi sér, og þeir vildu þeigi. Hús eðar verður í egiði látið. Ég segi eður, hérðan að muni þeir sjá mig, fyrir en þeir segið, blessaðu sé sá, sem kemur í nafni dróttins. Tuttu var stóð fjórði kafli. Jésús gekk út úr helgidómunum og hekk brótt. Þá komu lærisvenn hans og viltu sínu honum byggingar helgidómusins, hann sagði við á þe sjáði allt þetta sannlegu seigr hér mun ekki eftir láta ein steinn yfir steini er eigi sé niður brotin þá var að satu á ollugfjallinu gengu lævisvunir til hans og spurdu hann einslega seig þú os hvenær verður þetta og hvert mun tátt komu þinnar og endaloka veraldar jesu svaraði þeim varist að láta nokkut leiða yður í villu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 munn kærleikur flestur að kólna, en sá sem staðfastur er alltil enda munn hólpin verða. Og þetta fagnaðir erindi um ríkið verður prétikað um alla heimsbygðuna öllum þjóðum til vittinsburðar, og þá munn endirinn koma. Þegar þið sjáu viðustið eiringarinnar, sem Danías bámaðu um, standa á helgum stað, lesandinn aðtýði það.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 Því að fram munu koma kristar og falsbámen, og þeir munu gera stór takknú undur til að leiða aðvega jafnvel hina útvöldu ef orðið gæti. Sjá, ég hef sagt yfir það fyrir. Eða segja við yfir, sjá, hann er í óbygðum, þá farið ekki þangað. Eða segja, sjá, hann er í leinum, þá trúið ég ekki. En svo elding sem lyftrar frá östri til vestus, svo mun verða koma mannssonarins, þar munu erfnirni sapnast sem hrægið er. En segar eftir þrenging þessar daga mun sólin sortna og tunglið hætti að skýna. Stjörnurnar munu rapa af og kraftar himnana byfast. Þá mun takn mannssonarins byrtast á himni og allar kinn kvistlir jarðarinnar hefja kveinstafi, og menn munu sjá mannssonin koma á skýjum heiminnsins með mætti og mikill dýrð. Hann mun senda út engla sína með skettlum lúðri og þeir munu sapna hans útvöldur áttunum fjórum heiminns skautamidli. Nefni líkingu að fíkitt hrénum. Þegar greinað þess farað mikjast og laufið að springa út, þá vitið þeir að sumar er í nánd. Einskuluð þeir vita, þegar þið sjáuð allt þetta, að hann er í nánd fyrir dýrum. Sannlega segi ég viður, þessi kynstlóð mun ekki líða undir lók uns allt þetta er komið fram. Himin og jörð munu líða undir lók, en orð mín munu aldrei undir lók líða.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 Þá tveiru verða á akri, annar mun tekin, hinn eftir skilin. Tvær munum mala á kvörð, önru verð tekin, hinn eftir skilin. Vakið því, þér vitiði ég hvað að dag drottin eða kemur. Það skiljiðir að húsræðandi vekti og leti ekki brjótastin í húsitt, ef hann vissi á hvaða stundu nætur þjófurinn kæmi. Verið þér og viðbúnir,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 Þá vögnuðu meyjarnar allar og tóku til lampa sína. En þær fávissu sögðu við þær hignu, gefið oss á olíu yðar. Þar að slokna á lampum vorum. Þar hignu svörðu, nei, hún nægir aldrei handa öllum, farið heldur til kaupmanna og kaupið handa yður. Meðan þar voru að kaupa kom brúguminn og þar sem viðbúna voru gengu með honum inn til brúgkupsins og dyrum var lokað. Setna kom við hinnar með erðnur og sjáðu. herra, herra, ljúk upp fyrir oss, en hann svaraði, sannlega segi ég yður, ég þekki yður ekki, vaki því, þér vitið ekki dæginni stundina. Svo erum himnaríki sem mann er ætlaði úr landi. Hann kallaði þjóna sína og fólðum eigur sína. Einum fjekkan fimm talentur, öðrum tvær og þeim þriðja eina, hverjum eftir hægni síðan fór hann landi. Sá sem fekk fimm talendur fór þegar, ávakstaði þær og græti aðrar fimm. Einskjörði sáur tvær fekk, hann aðrar tvær, en sá sem fekk eina, fór og gróf fyrir húsbundu síns í jörð og faldi það. Löngu síðar kom húsbundi þessara þjóna og lét þá gjöra skil. Sá með fimm gekk það fram, færði honum aðrar fimm og sagði, herra, Fimm talentur seldir þú mér í hendur, hér hef ég grætt aðrar fimm. Húsbóndiðan sagði viðan, gott, þú góðu og trúið þjótt. Yfir litlu varstu trúr, yfir mikið mun ég setja þig. Gakk inn í fögnuð herraðins. Þá gekk fram sá með tvær talendur þennar og mælti, herra. Tvær talendur seldir þú mér í hendur, hér hef ég grætt aðrar tvær. Og húsbóndiðan sagði viðan, gott, Þú góðu og trúið þjótt, yfir litluvastu trúr, yfir mikið minni ég setja þig, gakk inn í fagnuð herraðins. Lókskomsáur fekk eina talendu sagði, herra, ég vissi að þú ert maður harður sem uppsker það sem þú sáður ekki og safnar það sem þú stráður ekki. Ég var hrættur og fól talentu þínu í jörð, hér hefur þú þitt. Og húsbóndiðan sagði við hann. Illi og latið þjón. Þú vissir að ég uppsker þar sem ég sáði ekki og safna þar sem ég stráði ekki. Þú áttir því að leggja fjö mitt í banka. Þá hefði ég fengið það með vöxtum þegar ég kom heim. Takið af honum talentuna og fáið þeim sem hefði tíu talenturnar. Því að hverjum sem hefur mun gefið verða og hann mun að vað En frá þeim sem eigi hefur, mun teki verða jafnvel það sem hann hefur. Reki þennan ónýta þjón út í ystumilkur, þar verðu gráttur og gnistrand hanna. Þegar mannssonun kemur í dýrð og allir englar með honum, þá mun hann sitja í dýrðar hásæti sínu. Allar þjóðir munu sapnast frammi fyrir honum og hann mun skilja hvert frá öðrum,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 Því hungraður var ég, en þeir gáði mér ekki að þetta. Þistur var ég, en þeir gáði mér ekki að drekka. Gestur var ég, en þeir histuð mið ekki. Nakin, en þeir klettuð mið ekki. Ég var sjúkur og í fangelsi, en ekki vitjuð þér mín. Þá munu þeir svara, herra, hvenær sáum við að þeir hungraðan eða þistan? Gestkomin eða nakin? Sjúkan eða fangelsi og hjálpuðum þér ekki. Hann mun þá svaraðum, sannlega segið í það allt sem þeir gjörðuð ekki, einum hinna minnstu bræðra minna, það hafi þér ekki heldur gjörð mér. Og þeir munu fara til eilífra refsingar, en hinn er rétt látu til eilífs líps. 27. kapli Þegar Jésús hafði lokið öllum þessum orðum, Þá var hann leiðis ína Cina. Þær vituðu eftir 2 daga eru þáskar. Þá verður Mannsonurinn framseldur til krossfestinga. Allir þrestarnir og öldunga liðsins söfnuðu saman í hall ældsta þrestsins er Kaifas og réðu með sér handsama Jesu með svikum og taka hann af lífi. En þá sagðu, "Er keu hátíðinni, annars verður uppsóknu liðnum." En Jésús var í Betaníu í húsi símuna líkþráa, kom þó til hans kona og hafði alabastusbulk með dýrum smyslum og heldi yfir höfuð honum þar sem hann sat að borði. Við þess að sjónurðu læðisvenn Gramur og sjóðu, til hvers er þessi sjón? Þetta hefði mátt selja dýluverði og gefa fátækum. Jésús var þess vísu og sagði við þá, hvað eru þér að angra konuna? Gott verk gjörði hún mér. Fátæka hafi þér jafnan hjá yður, en mig hafi þér ekki ávald. Þegar hún heldi þessu smyslum yfir líkama minn, var hún að búa mig til greftrunar. Sannlega segi við yður, hvað sem fagnað er erindi þetta verður flutt um heim allan, mun þessu og geti verða sem hún gjörði til minningar um hana. Þá fór eitt þeirra tólf. Júdóssískari á þetta nafni til æstu prestana og sagði Hvað viljið þeir gefa mér fyrir að framselja yður Jésu? Þetta er greittu honum þrjá tjú sinnvöldpenninga. Uppra þessu leitaðan færis að framselja hann. Á fyrsta degi ósýrðu bröðana komu lærisvenandi til Jésu og sáðu Hvar vilt þú að verið búið mér póskamáltíðina? Hann mælti Fara til ákveðinsmanns í borginu og segi viðan, mestarni segir, minn tími er í nánd, hjá þér vil ég halda poska með lærisunum mínum. Lærisunarðan gjörðu sem Jésús bauðum og byggu til poskamáltíðar. Um kvöldi satt hann til bors með þeim tólf, og er þeir mötuðust, sagði hann, sannlega segi viður, einna viður mun svíkja mig. Þeir eru þau mjög hryggir og sögðu við hann um einn af öðrum. Ekki er það ég er að hæða. Það svaraði þeim, svo sem dýfiði hendi í fatið meði mér mun svíkja mig. Mannssonurinn fyrir að sönnu hérðan, svo sem um hann er rýtað, en veið þeim manni sem því veldur að mannssonurinn verðu framseldur. Betra væri þeim manni að aldrei fæðist. Það júta sem sveikann sagði rabbi, ekki er það ég? Jésús svaraði, þú sagðir það. Þá er þeim mötuðust og brauð, þakkaði Guði, brauði það og gaf læri sveinum og sagði, takkið og vetið, þetta er líkami minn. Og hann tók halik, gjörði þakkir, gaf þeim og sagði, drekkið allir hér af, þetta er blóð mitt, blóð sáttmálans, útelt fyrir marga til fyrirgefningar synda. Ég segi eður, hérðan í frá mun ég eigi drekka af þessum vinnviðar ávegsti, til þess dags er í drekka nýjan meðeður í ríki ríkiföðar mínus. Þegar þeirraðu sungi loftsengin, fóruðu þeir til ólífjálsins. Þá segir Jésús við þá, á þessari nóttu munni þeir allir hnigslast á mér, Því að rýta þér, ég mun slá hýrðin og sögður hjarðarinn að muni tvístrast. en eftir að égur er upp rísin mun ég fara á undaniðu til galilegu. Þá segi Pétur, tótt allir hnykstlist á þér skal ég aldrei hnykstlast. Ég sem sagði við hann, sannlega segi ég þér, á þessari nóttu áður en hani galar, mundu þrísvar afnætja mér. Pétur svaraði, fótt ég ætti að deyja með þér, þá mun ég aldrei afnýta þér. Eins töluðu allir lærisvinarnir. Þá kemur Jésús með endur staðar reyti gætt sem hana. Og hann segi við lærisvinna, setjist hér með þig að og byðst fyrir þarna. Hann tók með sér þá Pétur og báða sonu sebetið Og nú setti honum hrygð og angist, þann segi við þá.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 Þá saði hann í Pétur, Þeir gáttu þá ekki vaka með mér eina stund. Vakið og byðið, að er fallið ekki í frestni. Andin er reyðu bún, en holdið er veikt. Aftur við ekki hann annað sinn og bað. Það er minn. Ef egin verður hjá því komist að ég drekki þennan kalik, þá verði þinn vilji. Þegar hann kom aftur, fann að þá enn sofandi,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 Meðan hann var enn að tala kom Júdas eitt þeirra tólf og með honum mikill flokku frá æstuprestunum og öðdungum líðsins og að þess sverð og barefli. Svíkar hann hefði sagt hann þetta til Marks. Sá sem ég kissi, hann erðað, takið hann handum. Hann gekk beinta Jésús að þið heilrabbi og kisti hann. Jésús að þið við hann, vinur, hvi ertu hér? Þá kom hínir, lögðu hendur á Jésu og tóku hann. Eitt sem er Jésu voru að grei til sverðs og bráðfí, Hjó til þjóns eðsta pressins og sneiða á honum eirað. Jésu sagði við hann slíður sverð þitt. Allir sem sverði bregða munur fyrir sverði falla. Higgur þó ég geti ekki byrði föðu minn að senda mér nú meira en tólf sveitir engla.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 Þá yfir gáðu læri svælnarnir allir of líðu. Þá tóku jesu höndum færði andi Kaifasar æðsta prests. En þar voru samankomnir fræðmennirnir og öldungarnir. Pétur fylgði honum á alltaf garði æðsta Þar gekk hann inn og setjist hjá þjónunum til að sjá hverir erði endir á. Æðstu prestarnir og allta ráðið Leituðu ljúfvittnis gegg Jésu til að geta lífláttið hann, en fundu ekkert, þótt margi ljúfattar kæmi. Loks komu tveir og sáðu. Þessi maður sagði ég get brotinniðu mustri guðs og reist það aftur á þreyjum dögum. Þá stóð æðstir presturinn upp og sagði, Svarað þú því engu sem þessir vittna gegg þér? En Jesus sagði. Þá sagði æðstir presturinn við hann, Ég særiði við lífandi guð segðu oss, ertu Kristur, sonur guðs? Ég svo honum, þú sagðir það, en ég segi yður, uppræðu þessu munið er sjá mannssonin sitja til hægri handar mottarins og kom á skýjum heiminnsins. Þá reif aðstipresturinn klæði sin og sagði, hann guðlastar, hvað þurfum ég nú framar votta við? Þið er herðu guðlastið hvað listiður, þeir svöruðu, hann er döið að Og þeir ræktu í andiltunum og slóðu hann með nefunum, en aðrir börða hann með stöðum og sögðu, spáðu nú Kristur, hver var að sláðið? En Pétur satt út í gardinn, þar kom á hann og þernæðin og sagði, þú varst líka með Jésu frá Galilíu. Því neitaði svo allir heyrðu og sagði, ekki veit ég hvað þú ert að fara, Hann gekk út Þar sá hann önnur þegna og sagði við þá sem þar voru. Þessi var með Jésu frá Nasarönd. En hann neitaði sem áður og sórði þess egið að það þekkti ekki þann mann. Lillu síðar komið þeirir þar stóðu og sagði við Pétur. Vist eftir líka einn af þeim, en það segir málfærið þið til þín. En hann sór og sárt vil agði að það þekkti ekki manninn. Um leið gól hani. Og Pétur myndist þess að Jésús hafði mælt, áður en hann í galar, myndu þrísvar afneita mér, og hann gekk út og grét besklega. Döttu að stóð sjöndikabli, að morðni gjörðu allir æðstuprestarnir og öllungar líðsinn samþygt gekk Jésú, að hann skildi af lífittekin. Þeir létu binda hann og færa brott og framseldu hann pílatus í landsöfðingja. Þegar Júta sem sveik hann sá að hann var dæmdur sekur, yðræðist hann og skýlaði eðstu prestunum og öldungunum silfurpeningunum þrjáttú og meldi, ég dríði sind, ég sveik saklöst blóð. Þeir sáðu, hvað var það los um það? Það er þitt að sjá fyrir því. Hann flegði þá silfrinu inn í mustrið og hjert brott. Síðan fór hann og hengdi sig. Aðistu prestandi tók úr silfrið og sögðu, ekki má láta það í guðskistuna, því þetta eru blóðpenningar, og þeir eruðu ásáttur um að kaupa fyrir þó leirkerasmiðs akurinn til graðreits handa útlendingum. Þess vegna kallast hann enn í dag blóðreitur. Þá rættist það sem sagt var fyrir munn Jeremías Bámans. Þeir tók úr silfurpenningana Það verð sem sávar metin á eftir verð svar lagður af Ísræðusjónum og keftu fyrir þá leirkerasmiðs akurinn eins og dróttinn hafði fyrir mig lagt. Jésús kom nú fyrir landshaðingin. Landshaðingin spurði hann, er þú konungur gýðinga? Jésús svaraði, þú segir það. Æstu prestarnir og öldungarnir bára á hann sakir en hann svaraði engu.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 Hórðum viljið er að ég gefiðu lausann, Barabbas eða Jésu sem kallast Kristur. Hann vissi aður þurr hafðu fyrir öfundarsækir framseldan. Meðan Pílatur sat á domstólnum sendi konans til hans með þessi orð. Láttu þennan réttláta mann vera, þungir hafa draumar mínir verið í nótt hans vegna. En æstu prestarnir og öldungarnir, Fengum úginn til að byrja um Barabbas, en að Jésús erði dettur. Landsöðingin spurði, hvort þeirra tveggja viljiðir að ég gefiðu lausan? Þessu sögðu Barabbas. Pílóttur spyr, hvað á ég þá að gjöra við Jésú sem kallast Kristur? Þeir segja allir, krossfestu hann. Hann spurði, hvað illt hefur þá gjörð? en þeir æfti því meir krossfestu hann. Nú sér Pilatus að hann þær ekki aðgjört, en ólætin aukast. Hann tók vatn, þvoði hendur sína frammi fyrir fólkinu og mælti, sýknir ég af blóði þessa manns, svarið þeir sjálfur fyrir, og allur líðunum sagði, komi blóðans yfir oss og yfir börð vor. Þá gafaðin Barabbas lausann Það létt húðstrykja Jésu og framseldi hann til krossfestingar. Hermenn landsöðingjans fór meðan og með inn í höllina og söpnuðu um hann allri hersveitinni. Þeir afklættu hann og færðu hann í skarlatsrauða kápu, fléttuðu þyrtni kórunu og settu og höfuðu honum en reyrs brota í hægri höndans. Síðan fjalluðu þeirra knjé fyrir honum og hafðu hann að háði og sögðu heill þér konungur gýðinga. Og þeir rektu á hann, tóku reyrs brotan og sló hann í höfðið. Þegar þeir hafðu spottað hann, ferðu þeir hann úr kápunni og í hans eiginklæði. Þá lettu þeir hann út til að krossfesta hann. Á leiðinni hýttu þeir mann frá kýræni er Símón hét. Hann nýttu þeir til að bera kross Jésu, og er þeir komið til þess staðar reytir Golgata, það þýðir hauskúpu staður, gáfiður honum vín drekka, galli blandad. Hann bragðaði það, hann vildi ekki drekka. Þá krossföstu þeir hann, og þeir köstuðu hlutum um klæði hans og skiptu með sér, sátu þar svo og gættu hans. Yfir höfði hans festuðir sakargift hans svo skráða, þessi er Jésús konungur gýðinga. Þá voru krossfestir með honum tveir ræninger, annar til hægri, hinn til vinstri. Þessi framhjá gengu hættu hann skógu sinn og sögðu, þú sem brýtun yfir musterið og reysið á þrem dögun, bjargan og sjálfundir, ef þú ert sonur guðs, og stýl niður á krossinum. Einskjörðu æðstuprestarnir gísað honum, og fræðimennirnir, og öldungarnir, og sáðu. Öðrum bjargaði hann. Sjálfum sér getur ekki bjargað. Hann er konungur Ísræðis. Stýjan nú niður á krossinum. Þá skulum vel trúa á hann. Hann treystir Guði. Nú ætti Guði að frelsa hann, ef hann mætur á hann. Eða sagði hann ekki, ég er sónur Guðs? Einnig ræningjarni sem með honum voru krossbestis mánuðan á sama hátt. En frá hátt egi varð myrkur um allt land til Nóns, og Nón kallaði Jésús horur öttu, Eli, Eli, lama, sabaktani. Það þýðir, Guð minn, Guð minn, hví hefur þú yfirgefið mig? Nokkri þeirra er þar stóðu, herðið og sögðu, hann kallar á Elía. Japskjótt hlóp eitt til, tók njarðar og fyllti eitiki, stakk á reyrstaf og gaf honum að drekka. Hinu sögðu, sjá hún til, hvort Elía kemur að bjarg honum. En Jésús hrópaði aftur hári röttu og gaf upp andan. Þá ripnaði forðtjald musterisins í tvend. Ofanfrá og nýður úr, jörðin skalf og björgin klopnuðu, grafir opnuðust og margi líkamir helgra látina manna rísu upp. Eftir upplísu Jésu, gengu þeir úr gröðum sínum og komu í borgina helgu og byrtust mörgum. Þegar hundra sæðingin og þessi með honum gættu Jésu sá landskjöldan og atbyrði þessa, Hrættust er mjög og sögðu, sannlega var þessi maður sónur guðs. Þar voru á margar konur sem álengar horfðu á. Þar hefðu fyllt Jésu frá Galilíu og þjónað honum. Meðal þeirra var María Magdalena, María móður þeirra Jakobs og Jóseps, og móður Sebituðu svona. Um kvöldið kom auðugur maður frá Arama þegar Jósepa nafni,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 og sátu þær gengur auðvini. Næsta dag, daginn eftir aðfangadag, gengu aðstu prestarnir og farið sigarnir saman fyrir Pílþus og sjóðu, Herra, við erum minnumst þess að svikari þessi sagði lífanda lífi, eftir þrjá dagar í síðu upp, bjóð því að grafarinnu sé vandlega gætt allt til þriða dags, eðla gættur lærisunir hans komið og stólið honum, og sagt fólkinu, hann er resinn frá döðum. Þá verða síðari svíkin verri hinn fyrri. Pílata sagði við þá, hér hafið þeir varðmenn, farið og búið svo tryggilega um sem bestir kunnið. Þeir fóru og gengu tryggilega frá gröfinni og einsyggluðu steinin með aðstóð varðmannana. 28. kabli Aðlinn og Hildardegi Þegar lísti að fyrsta degi vikunar komu þar María Magdalena og María Hinn til að líta á gröfuna. Þá varð landskjaldi mikill því engi dróttinn stía niður af himni. Kom og veldi steinunum og settist á hann. Hann var sem elding ásindum og klæðin hvít sem snjór. Varð mennitinn skulfu á hræðslu við og urðu sem örendir. En engillin mælti við konurnar, þér skuluð eigi óttast. Ég veit að þeir leitið að Jésu hinnum krossfesta, hann er ekki hér, hann er upprýsin eins og hann sagði, komið og sjá í staðin þar sem hann lá. Farið í skyndi og segi lærisvinnum hans, hann er upprýsin frá döðum, sjá, hann fer á undan eðu til galilegu, þar munið að sjá hann. Þetta hef ég sagt yður.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 Þar munið þið sjá mig. Með þær voru leiðinni, komu nokkri varðmenn til borgarinnar og sögðu aðstu prestunum allt sem gjörst hafði. En þeir kvöldu saman öldungana og tóku það ráð með þeim að bera mikið fyrjá hermennina og mæltu við þá, segi þetta, læðisvinnir hans komu á næturþeli meðan við sváðum og stálu honum. Og ef þetta best til erna, skulum við sefa hann, svo að þér geti verið áhyggjulauðsir. Þeir tók upp við fjönu og gjörðu sem þeim var sagt. Þessi sögúsakn hefur verið boren út meðal gýðinga allt í þessa dags. En lærisvinnandir ellefu fóru til galeru til fjálsins sem Jésús aði stemtum til. Þar sáður hann og veittu honum lotningu. Það sömur voru í vaða. Og Jésús gekk til þeir að talaði við þá og sagði Allt vald er mér gefið á himni og jörðu. Fari því og gjörið allar þjóður að læri sveinum. Skýrið á í nafni föður, sonar og heilags anda og kennið þeim að halda allt það sem ég hef bóðið yður. Sjá,